Predpokladám, že no, minimálně tí z vás, kteří se len trošku zaujímať o históriu, tak okamžitě vám asi nabehne taká prvotná asociácia, že ano, hej, hej, to je, to je ten zvrátený rímsky a tyran. No, ale málo kto ví o tom, že toto nebola tak celkom pravda vždy. Vlastně to z začátku bolo celkom úplně jinak, právě naopak. Nero, ten sa vám stal císárom s neobmedzenou mocou jako 17-ročný chlapec potom ako jeho matka. No, treba to povedať tak, jak to bolo, vyvraždila, alebo teda dala vyvraždiť všetkých možných a aj nemožných ľudí v jeho najbližšom okolí, a to len preto, aby teda priviedla Nera k moci, hoci on za normálne okolností nemal na tento trón až taký nárok. No a tento mladý Nero, vychovaný, v takéto príšernej atmosféře sa pokojne mohol po týchto skúsenostiach a takýchto zážitkoch pokojne sa mohol stať okamžitě po nástupe na trón jako monštrum začít sa správať, no ale v skutečnosti on sa vám správal zo začiatku úplně inak. Ako sa můžete dočítať v mnohých historických prameňoch Nero ukončil, potom ako sa ujal moci, například tie najodpornejšie črty predošej vlády císara Klaudia. Zrušil například tajné súdné procesy, vyhodil skorumpovaných korumpovaných úradníkov a senátu udělil větší nezávislost, než akum mal dovtedy. Súčasníci Nera opisovali jako pekného mladého muža Jemného vzhľadu, aj keď teda s nepokojným duchom. Až do roku 1959 Neronovi živopisci uvádzají uh, len skutky štědrosti a zhovievosti z jeho strany a na jeho účet. Jeho vláda zakázala například v cirkuse súťažné zahrňajúce krviprelievanie, zakázala dokonca trest smrti, Znižila dane a udělila otrokom povolení podávat občianské sťažnosti na nespravodlivých pánov, Predstavte si. Sam Nero přitom omilostil nielen písateľov epigramov proti nemu, ale dokonca, čo je cudne neuveriteľné, dokonca predstavte si omilostil aj tých, kteří proti nemu plánovali sprísávanie jeho predchodca spomínaný císar Klaudius odsudil na smrť 40 senátorů. Potom, ako sa vládujel Nero, sa takéto veci nediali. A nielen to, Nero otvoril súťaže v poezii, v divadle, atletike a mala to byť protiváha krvavým gladiátorským zápasom. Postaral se o to, aby bola poskytnutá pomoc mestám, ktoré utrpeli katastrofu a dokonca, čo bolo na tú dobu absolútne nevýdané, odsúhlasil pomoc pre židov. Nerov učiteľ, známy filozof Lucius Seneka, na neho dosť často naliehal, aby svedomito používal svoje autokratické schopnosti. A faktom je, že Nero z počátku nenávidel podpisovanie rozsudkov smrti. Dokonca se zachovali informácie o tom, že tak veľmi odsudzoval vydieranie občanov Ríma zo strany tamojších vyberačov daní, že sa dokonca pokusil presadiť iste nerealistické zrušenie daní. Ako sa teda ale napokon mohlo stať to, že si Nera zapamětala jako toho najhoršieho hádam vlácu v Ríme, jako uh, to najhoršie, čo mohlo väčšiné mesto postretnúť. jako tyrana, který mal vraj prsty dokonca v požiare, který zachvátil Rím, který vraj by pohľade na plamene tancoval, aby napokon z toho všetkého obvinil kresťanov. Ako sa z tohto vlastne spravodlivého chlapca, který tak dobře začal Ako sa z neho mohl stať napokon ten, koho rímske obyvateľstvo považovalo za tyrana, ktorý spôsobil a podnietil vzbury podaných a vyvolal sériu občanských vojen, ktoré boli tak vážne, že nakoniec ohrozovali celú rímsku ríšu a spôsobili biedu. bedu. Takáto neuveriteľná otočka, predstavte si. Nož mi naši poslucháči, takýchto a podobných príkladov by ste naozaj našli v historii kopec. Ale tak námatkovo, že taký anglický král Henry ten byl například symbolom protirečení, raz obhajoval katolickou vieru a čosi neskôr se stal jej najväčším nepriateľom, keď si založil anglikánsku církev. Jeho otočky neboli len verbálne, ale i systémové. Prepodaných podaných bolo dokonca ťažké vedieť, čo vlastne ich vládca zajtra vyhlásí, lebo on si vám večer líhal s iným nápadom, než za kým ráno vstával. Podobně tak známy francouzský císar Napoleon, tak ten jeden deň rečnil o slobode a rovnosti a na deň druhý si prisvojil císarskou korunu a sám seba vyhlásil za zákon Evropy. Jeho rečenia, re, protirečenia boli dôvodom, prečo sa jeho pověst pohybovala medzi obdivom a výsmechom, medzi obyvatelstvom. Raz si z neho srandu robili, raz obdivovali. Tak toto jsou my naši posluchači, naozají také námatkové, jakože najznámejšie príklady, ale faktom je, že dějiny naozaj jsou skutočne přeplněné vládcami, které začínali dobré, zaujímavé, aj mali dobré nápady, aj fajn, aj lidé chválili všetko, a potom sa to celé nejako pokašlalo, potom zrazu títo, títo panovníci si sami protirečili a ich občania vlastně ani netušili, že ako sa, ako sa zajtra rozhodnú Iné, iné, hovorili ráno, iné večer. No a čo teda dnes a vôbec, prečo to spomínam? No tak po toľkých rokoch, keď teda pretieklo more času, ako nám to tu dnes vyzerá, no už tak máme tu napríklad takého jedného vládcu, jinak mimochodom v raj najsilnejšej krajiny sveta. To je taký, Dá bych se so povedať, novodobý Rím. Réč je samozřejmě o Spojených amerických a predovšetkým o ich prezidentovi Donaldovi Trumpovi. Ten sa ten sa tiež rozbiehal zaujímavo, takže mnohí tomu tlieskali, páčilo se im to, špeciálně hovorím teraz pre poslucháčov aj této Máj aj Rádia Slobodný vysielač. iste si pamätáme mnohí, že teda jako vkladali jsme nádeje, a vyzeralo to nádejne a dobře začal, povedzme, aj to prvé volebné období, a teraz tom druhým všetko popodpisoval, rýchlo to išlo, a teda vzniká taká nádej, taká, taká nejaká oslava toho, že konečně teda asi s keďže na prvý pokus sa mu to nepodarilo, že teraz hádam, to už půjde. No a on, keď už teda máme iść nejaké konkrétnější k tej téme, kterou dnes budeme teda rozoberať, tak on sa svojho času nie tak dávno preslávil <laughs> takou neuveriteľnou hádkou, která sa odohrala priamo v Bielom dome pred očami celého sveta. To bolo absolútne nevýdané do vtedy také niečo, Jste se si na to spomínáte, nie je to tak dávno, bolo to vo februári tohto roka, keď tam spolu s viceprezidentom J.D. Vensom kričal na ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského a naliahal na neho, aby už konečně ten Zelenský teda prestal sa stavať na zadne, aby pochopil, aká je realita, v ktorej se on nachádza, že no, nemá prostě tu nejaké možnosti iným tu diktovat a tak podobně, aby sa už teda prestal stavať na a a, a, a přispěl tak k ukončení vojny. Tak víte, čo najlepšie urobíme, keď si Trošku zaspomínáme těch, no koľko to bude, něco vyše, vyše půl roka, pojďme si zaspomínat na Donalda Trumpa půl roka dozadu. Z této chvíli sa prepájame do Bieleho domu, kde Volodymyr Zelenský rokuje s Donaldom Trumpom o hospodárskej spolupráci. Pozrite si ich spoločné vyhlásenie. V súčasnosti nutíte ľudí bojovať, protože nemáte dostatok vojakov, mladých ľudí. Já ja jsem sa pozeral a viděl jsem príbehy a vím, co se děje. Lidí uh, vediete do vojny uh, na základě propagandy. Souhlasíte s tím, pán prezident, že máte problémy s náborom ľudí a teraz ste přišli do oválné pracovně Spojených štátov a útočíte na administratívu, která sa snaží zabránit destrukci vašej krajine. My. Je tu veľa tém. V prvom rade, počas vojny, každý má problém. Týka se to i vás. Je medzi vami oceán a necítite to možno teraz, ale pocítite to nebezpečenství. And... Buďte radí. Nehovorte nám, čo my uh, máme riešiť. Nehovorte nám, čo máme my cítiť. Vy nejste v pozícii, aby ste to diktovali. Vy nejste v pozícii, aby ste diktovali nám, čo máme my cítiť. V súčasnosti nejste vo veľmi dobrej pozícii. Dohodli, umožnili jste tomu, že budete v zlej pozícii. Vynieste v dobrej pozici. Nemáte karty v rukách teraz. S nami budete môcť mať karty. Pán prezident, hazardujete s, so životmi miliónov ľudí. Hazardujete s třetí svetovou vojnu. Pohrávate sa s tým, že může dôjsť k třetí svetovej vojni. Vaša krajina je vo velkých problémoch, ano? Vaša krajina je vo velkých problémoch. Vím, vím. Nevyhrávate. Nevyhrávate. Pán prezident, od samotného začiatku jsme vďační. Boli jsme sami od začiatku. Neboli jste sami. My jsme vám dali, ďaka hlupému prezidentovu, kterýho jsme mali, jsme vám dali 350 miliard dolárov. Ak by ste nemali naše zbraně, naše vojenské materiály a tato vojna by bola skončila. Tato voj... vojna by skončila o, o někoľko týždňů. O tri dny. Putin povedal, že o tri dní. Nemáte karty v rukách. Ľudia, vaši ľudia zomierají. mi, počuvajte. Nemáte dostatok vojakov. Bolo by to... Do pekla bolo by dobré skončiť túto vojnu. A hovoríte, nechcem prímerie, nechcem primenie. Pozrite sa na to. Pokiaľ dosiahnete prímerie. teraz, hovorím vám, zoberte to, aby prestali lietať ja, ja chcem A vy hovoríte, že nechcete prímerie? Rýchlejšie můžete dosiahnuť prímerie, než koniec vojny. No, tak toto takto nejako... Toto, tak, toto bol Donald Trump před něčo vyššie pol rokom. Tak to hovoril smerom k ukrajinskému prezidentovi Volodymirovi Zelenskému. No a teraz strich do súčasnosti v hlavnej úlohe ten Donald Trump, v podstate tenistý istý Zelenský a aktuálny príspevok Televize 24 Státy to, by podle amerického prezidenta Donalda Trumpa měly se střelovat ruské letouny, pokud naruší jejich vzdušný prostor. Americký prezident to řekl na okraji jednání s ukrajinským protějškem Володиmirem Zelenským. Po schůzce pak deklaroval, že Ukrajina by mohla s podporou Severoatlantické aliance a unijních států dobít zpět území, které ruští okupanti zabrali. Prezident Zelenský posun v, Trumpov, v Trumpově retorice ocenil obalídři zároveň nutnost zastavit ruské nákupy ropy. Další výrok amerického prezidenta, kterým naznačuje jeho sílící podporu Ukrajiny. Donald Trump po jednání s Volodymirem Zelenským vyjádřil víru v to, že by Ukrajina s pomocí Evropské unie a NATO mohla získat zpátky území, které v současnosti okupuje Rusko. Poté, co jsem zcela pochopil vojenskou a ekonomickou situaci na Ukrajině a v Rusku a poté, co vidím ekonomické potíže, které to Rusko způsobuje, si myslím, že Ukrajina je s podporou Evropské unie v pozici, kdy může bojovat a získat zpět celou Ukrajinu v její původní podobě. V příspěvku Trump zároveň dodal, že Spojené státy budou dál dodávat zbraně na to, a to s nimi může nakládat, jak bude chtít. Podle zelenského Trumpova slova dokazují velkou změnu postoje amerického prezidenta. Věří, že bílý dům je připraven Ukrajině poskytnout bezpečnostní záruky po konci války. No, tak toto máme, milí naši posluchači, prezmenu teda aktuálně vyjadreně toho jistého Donalda Trumpa, který vystupuje za so svojím prajám jako věci na půdě organizace spojených národů a následně teda rokovala aj za spomínaným ukrajinským prezidentom Zelenským. A teraz, no, já rozumím tomu, že táto otočka, tá, tento obrad mohol mnohých ľudí jakože zaskočiť, vyplašiť a vravá si, čo se stalo? Je ten Trump spřed pol roka, který kričí na Zelenského a hovorí celkom príčatné veci? A dnes tento Trump tuto úplný opak. Som viděl teraz, myli naši posluchači, takú dobrou fotografiu, která znázorňuje tvár Donalda Trumpa, ale teda s tým, že už len levá polovica tváre je Trumpová a pravá sa už podobá na jeho predchodcu Joe Bidna. Tak niektorí tvrdia, že ten Trump nám takto začína minimálně při téme Ukrajiny jako si Bidenová tieť. No a lidi si kladú otázku, že čo to teda má znamenat? Nerozumejú tomu, že čo to táto Trumpová 180 stupňová otačka. Tak čo je za tým? Je za tým prostě len taký nejaký ten prostě dôvod, že to je prostě zkrátka Trump, který si ráno nepamatá, čo vyhlásil večer, tak podobně jako ty jeho předchodcovia, a některý z minulosti, tak on nevě, že prostě večer něco jiné, ráno jinak, tak uh, to prostě člověk, který začínal příčetně, ale postupně ještě se z něho stává pomalý večer hrozba pre globální mír, jako byl jeho předchodca Biden, no alebo alebo to prostě nie je nič náhodné a Trump postupuje nějak plánovanie, má to celé nejaké pripravené, je v tom celom a v týchto trampovských otočkách, akoby na prvý pohľad nelogických, je v tom celom nejaký konkrétny zámer, je v tom celom nejaký poriadok, je v tom celom nebude nějaký nejaký konkrétny cieľ, který on týmto celým sleduje. Tak túto otázku si kladie v úputávke dnešnej relácii na svojom portáli kosaj kolega Vlčko, který, ale už dopredu teda varuje, že On sám v podstatě na tuto otázku až tak celkom jednoznačnou odpoveď nemá a zrejme teda dnes večer ani uspokojivú odpoveď zrejme z jeho úst nebudete počuť, teda my to tu asi dnes teda úplně tak celkom nerozlustíme tento rebus, že čo je za to votočkou Trumpovou, ale to neznamená, že sa o tom všetkom nemůžeme pozhovárať, verím, že aj spolu s vami, milí naši poslucháči, ale v prvom rade teraz teda letí v relé pozdraví do Plzne. Vočko, příjemný dobrý večer ti prajem. Děkuji Borisko, za přivítání, děkuju za bezvadný úvod. E, přeju pěkný večer i tobě já z plzně dománské No a samozřejmě pěkný večer přeju především všem našim věrným posluchačkám a posluchačům slobodného vysílača, hodiny velka zejména,ť už jsou na země kvůli kdekoliv sáhnout si správně potom Nerovi, ono by takových příkladů bylo, bylo více, ale Nero si myslím, že je nejilustrativnější z nich. No a k tomu Trumpovi, ano, u Trumpa je problém, mu rozumět, otázka je, jestli Trump vůbec rozumí sám sobě. Hmm. To je, to, to jako nemáš naprosto žádnou jistotu. I když já bych řekl, že On přece jenom nějaký cílený chování a něco dosáhnout chce. A o tom si pospekulujeme, protože do hlavy mu nikdo neví. To jako nejde. To by bylo, já bych rád někdy viděl Donaldu Trumpovi do hlavy, abych se byl jistý, že buď je to takový chaot, jak jeho politika vypadá, anebo že to je člověk nesmírně cílevědomý, který si stanovil nějaký cíl a když ho prostě nemohl dosáhnout způsobem, který si přece vzal, protože, a o tom budeme mluvit, o tom protože, no, tak ho e, nasadil plán B nebo možná už C, aby se k tomu plánu dobral. Ale chtělo by to opravdu vidět Trumpovi, pod hmm. kostle peční. No, či by to ten pohled všichno. nevyplášil, velmi, víš, kdyby si to tam zbadal všecko, <laughs> či by si sa nezlakol. Hmm. No, když si představím, že Spojeným státům vládl, vládnul minimálně poslední dva roky člověk, který ho v podstatě drželi, když to řeknu lidově, pod práškama, aby neudělal moc velkou vostudu, tak co u toho Trumpa může být ještě, ještě horšího. E, ty můžeš namítnout, no, aby ne, svět nezatáhl do války. Když se podíváš na tu hysterii, která vznikla teď na západě nově kvůli pár papundeklovým dronům, který se dostali do Polska, kvůli, e, kvůli tomu, že, Ukrajin, e, že holandská F-35 vypála raketu, která zbořila Polákům barák na ty drony. Kromě, kromě toho, že e, je velký incident třech ruských míků nad Estonskem, že vstoupili do Estonského vzdušního prostoru. A přitom, když se podíváš na to, jak je úvozovkách úvozovka veliký a e, vezmeš nějakou tu cestovní rychlost těch míků, tak podle zpráv bylo v tom estonském dušném prostoru ruské letectvo 12 minut, no ale volně ty migy to přeletí za 8, tak mám rozumně tomu, že, že prostě ty migy tam letěly, nějaké čase tam točily, jak vítr v bedně, než, než teda ten estonský vzdušný prostor, opustili tomu, jako opravdu mám tomuhle věřit. A když, se po, když, to, když to potom srovnám eh, s těma siláckými prohlášeníma eh, typu RUTE na začátku nebo typu eh, polský ministr zahraničí, eh, že my budeme, my budeme eh, ruský letadla se střelovat, No a to jako říkají ty samí, kteří říkají, no ale my musíme teďko zbrojit, protože Rusko v roce 2030 bude připravený zautočit na NATO. Tak a teďko si tu válku nemůžeme dovolit, tak proto musíme masivně zbrojit. To říkají jedním dechem, druhým dechem říkají, budeme zestřelovat ruský letadla. A já, když to dám dohromady, tak konstatuju, že ne, vážení pánové a dámy, ne v roce 30, kdy se střelíte ruský letadlo, tak vy tu válku budete mít hned Net, teďko budete... No, budete Zřejmě si myslí, že nie, lebo vieš, už jsme tu viackrát riešili, to, že ako sa prekračovali tie hranice, které byly nepředstavitelné. Zřejmě možno jdu v tomto istom móde, že plačili že aj rakety s dlhým doletom budou znamenať vojnou. a neznamenali, ani tanky neznamenali, ani Možno neznamenali. možno jdu toto, cestou, že však... Ú, ú. To pláši zase, Putin tam pováže, že bude vojna, keď zostre... a, zostrelíme. Veď zostrelil, veď počkej, však nakonec už, som čítal nedávno článok. sa tešili v deníku enči kde to bylo, že veď už Turecko ukázalo, ako s Ruskom naložilo, Turci upratali Rusov, veď zostrelili lietadlo a nič z toho nebolo a Putin sa hned stiahol. Zabudli tam teda dodať, že potom utekal s prosíkom za Putinom hned Erdogan, Rýchlo hasil, lebo teda zrazu mu stopli Rusy, to si pamätáme tam tých turistov do Turecka a boli ekonomické školy, to už ta tam do toho článku nedostalo samozřejmě, ale, ale teda, že už máme skúsenosť, jednu so zostrelením so ruského letadla a nebolo z toho nič, takže zřejmě, můžu i s cestou, že na to bude len zase nejaká strašná hranica, kterou, alebo čiara, kterou nám to putin nakryt a prekročíme a než nebude a bude klud aj tak, vieš. No, to, to je otázka, protože... Správně si řekl, že Turci se střel letadlo, ale velice Rusové nepotřebovali udeřit vojensky. Oni udeřili ekonomicky, odmítli veškerý dovozy zeleniny z Turecka a ovoce, odmítli nebo zrušili kontrakty e, tureckým stavebním firmám v Rusku, zabránili příjezdu ruských e, turistů a najednou, najednou potom Erdogan jel kvaltem do Moskvy to nějakým způsobem, že hled a pokud vím, ty, ten pilot ukrajinský, e, turecký F-16, tak skončil před soudem a, a šel do kriminálu, no, že jednal své volně a takovýhle ty řeči. Takže e, tamto Rusko vyřídilo Um, ne, nevojensky. Nicméně, kdyby nereagovalo na sestřelení letadla zeměma to. tak třetí den potom, co by nepřišla žádná reakce, tak by země na to zavedly bezletovou zónu nad Ukrajinu. A to už, to už je teda úplně jiná kvalita. Jo. Mm. To je No? Nič, len... Do, dobre, kľudne, do, dokončím, myšlenku som ti do toho jsem skočil. V podstate jsem řekl, řekl vše. Dobre, dobre, tak já ja to ešte teda predsa len vrátím, protože táto vec, tyto vojenské záležitosti, to bychom se predsa len nachali, nechali potom na tú druhú čas relácie. My začneme trošku inde, začneme, lebo tomu, to tej debate s so Zolenským tomu predchádzal ten prejav Trumpa v OSN, ale ešte ním len jednu vec, že... Lebo, co rieším, aby som pripomenul tú pointu. V podstate sa budeme zaoberat na tým, a tu odpověď nedáme jednoznačnou, to už jsme dopredu povedali, že my tu nie jsme vševedúci a nemáme gulu a nevidíme Trumpovi do hlavy, takže nedáme vám dnes tu jednoznačnou odpověď, či Trump myslí náhodně, alebo v tom je v což se do toho skočím. My na rozdíl od NQN se znamu CZ, E, aktuálně CZ, Český televize, Slovenský televize, deníku SME, nemáme, nemáme tu křišťálovou kouli, která nám na beton ukáže, jak to bude. E, to je jedna možnost. A druhá možnost je, že nemáme věštecké nebo jasnovidné schopnosti e, pánů a podobných. E, uznáváme, tohle uznáváme. Tak. Tak, ale já ja predsa len ti tu dám takovou základnou úvodnou startovací otázku, kterou by som možno trošku naklonil tie misky váh k tomu, že snad by ten Trump nemusel rozmýšľať náhodně, lebo špeciálne teba sa spýtam jako člověka, který sa pohyboval v tom svete financí. Víš, toto, že môže človek jako Trump získať taký obrovský majetok a byť tak úspešný v podnikaní, pokiaľ by myslel prostě náhodně, pokud by to byl člověk, který prostě se ráno len tak zobudí a něčo urobí a večer ho něčo jiné napadne a otočí to. Víš, neukazuje ten Donaldo Trumpov úspech ekonomický, hospodářský, který sa jemu podarilo dosáhnout, jak vybudoval impérium. Neukazuje táto část jeho života to, že prostě on může se správať navonok chaoticky, ale že v tom celom je nejaký u poriadok, lebo, lebo keby to tak nebolo, tak prostě nedostane se k tomu bohatstvu a peniazom a tomu všetkému, čo ta, teda sa mu v této oblasti podarilo dosiahnuť. Takže zkrátka, dobrá otázka, ločko. nepoukazuje táto časť života Trumpa na to, alebo nedává skôr pravdu za to, že tomu, že, že prostě myslí nejak v nejakých intenciách toho, že sa snaží něco dosáhnout, A len tomu možno ľudia, alebo ti, ktorí to sledují, nerozumejí, ale že má on svoj cieľ a za tým si vytrvalo ide? Risku, jakoliv je to neslušný, tak já ti odpovím proti otázkou. Myslíš si, že se můžeš dvakrát stát spojený, prezidentem spojených států, když budeš jednat jako chahot, když eh, ráno něco prohlásíš, večer už to nebude platit a druhý den ráno budeš, eh, nebude platit ani jednost eh, z, z toho, co jsi říkal včera, ráno nebo, nebo na večer. Myslíš si, že, že někdo takovej se může stát? Eh, americkým no, prezidentem. Velmi by to nemalo jít, no, že mal by to být problém. Takéto schopnosti by mali být problémové proto, to, aby si sa stal prezidentom, Áno. No teda nemal by si sa stať prezidentom, tak, s týmito schopnostmi a vlastnostmi. Za, za mě by to nešlo, protože minimálně teda tisk a nepřátelé by tě roztrhali na mratil. Čili jestliže Donald Trump byl schop, schopen přijmout nějakou strategii, která ho dostala do prezidentského úřadu, a to hned dvakrát, tak za mě odpověď na tvou otázku zní ne. Ty můžeš mít štěstí jednorázově, já nevím, kolikrát je největší rekord v ruletě, třeba kdy někdo sázel na barvu a padala Jedna a ta samá barva, on, on prostě vyhrával. Nevím, kolik, kolik je nejvý, nejvyšší rekord takový řady. Ale ta prezidentská kampaň, i ten biznis, tam štěstí je velký hráč a štěstí je ta nejlepší analýza, kterou můžeš mít. Nicméně štěstí se unaví. Čili za, za mě to nejde, za mě, za mě to nejde, trvá. No, on, takže nějakou koncepciou v té hlavě má ten člověk. No, a, Přesně tak. A já ja jsem teda zámerne v tom svém úvodě dal důraz na to, že jsem hovoril o Trumpovi, který robí 180 stupňové akoby, otočky, minimálně teda na prvý pohľad, špeciálně při téme Ukrajiny, čím jsem chcel teda naznačiť to, že jsou aj oblasti, kde teda také točky neevidujeme u neho a tím teda narážam na udalost, kterou jsem chcel právě začať túto debatu a která teda předchádzala rokovaniu so zo a síce Trumpov prejavu na půjde Organizácie spojených národov, ty si sa napokon tomuto prejavu venoval tiež v jednom zo svojich článkov, kde si teda u seba na kose napísal, asi k tomu toľko, ak by som to mal povedať jednou vetou, že súhlasíš s jeho právom v pomere 7.1, respektive 8.1, teda vlastně v takmer všetkom, o čom v tomto, o čom tomto svojom práve hovoril, tak takmer absolutně vo všetkom s ním súhlasíš, minimálně teda s jednou výjimkou, pokud Izrael, o Izraeli. Takže ten, ten jeho práv mal viacero bodů, začal ho teda tým, že spochybnil klimatickou zmenu a předovšetkým skritizoval zelenou, grindilovou deal, green environmentálnu politiku. Já ja bychom teda ale naozaj pár větami. povedal zhruba ten obsah toho, čo, čo teda z jeho strany zaznělo, k tomuto bodu. Brisku, no. nech, to, nech to vezmeme to bod po bodu. No, jo. Veď tak. Ano. To, to bude lepší. No veď tak, veď chcem začať tým prvým bodom, tím prvým bodom, tou, tou klimatickou zmenou, kterou teda tam spomíná. A on hovorí, takže pojďme na začiatok k tomuto prvému bodu. Green Deal jako najväčší podvod. Trump označil klimatické zmeny za najväčší podvod, aký bol kedy spáchaný na svete. Podle neho predpovede a různých organizácií boli chybné a vytvorené stupidnými ľuďmi, ktorí podle neho spôsobili veľké ekonomické škody svojim krajinám. Kritizoval aj úsilie EÚ znižovať uhlíkovú stopu, lebo to poškodzuje ekonomiky členských krajín varoval, že krajiny, ktoré veľa investujú do obnoviteľných zdrojov energie ako Green Energy môžu utrpět ekonomicky, použil výraz green scam, teda akoby zelený škandál alebo podvod a naliehal, aby štáty vystúpili z týchto politik, pretože podľa neho môžu viesť krajiny k zlyhaniu alebo teda nejaké ekonomické hospodářské hospodárskej katastrofe. Je veľško hneď prvá vec. Asi teda můžeme povedať, že absolutní souhlas z tvoje strany. Ale naprosto, naprosto. Já jsem vytáhl věci, který k dané věci opublikoval Bloomberg. A ten říká, hlavním výsledkem zelené politiky je přerozdělení produkce z rozvinutých zemí do zemí znečišťujících životní prostředí a porušující pravidla řekl Trump ve svém e, projevu o klimatické politice. E, pokud se nezbavíte tohoto zeleného podvodu, vaše země se zhroutí, řekl, řekl Trump e, jaksi západním kolegům. mimochodem, teda já začnu ještě, ještě obecně. Vystoupení Donalda Trumpa ve valném schromáždění OSN a následně e, Trumpovo tvítování po s Putinem jsou dvě vystoupení Donalda Trumpa během 24 hodin, ale naprosto, naprosto odlišného charakteru. A při projevu v OSN Ukrajinu v podstatě nespomenul, nepřipomněl, jako by Ukrajina nebyla. Potom, e, potom při tom... Na svým velkým tweetu na e, své síti, tak konstatoval to, co už si říkal, že Ukrajina může tu válku vyhrát a dobít veškerá území. A když se podíváš na reakce na naše mainstream míněm Němčeské, v tomto případě Slovenské, jsem nekontroloval, tak zkrátka oni si z toho vybrali, Prostě něco, řek, něco řekl ve volném schromáždění a velice kuse referovali, co. A dali tomu okamžitě zapomenout. Jakmile byl k dispozici ten jeho velký příspěvek, že teda Donald Trump konečně poznal, co za padoucha je Putin, jak falešně ho táhá a konečně dokázal pochopit hodnotovou politiku Ukrajiny a Evropské unie. Jo, tak. Takhle je nám to. Pod... A samozřejmě, že si z toho Trumpa vybrali jenom tu druhou část. Ta první jakoby nebyla. Takže, e, vážení posluchači, my vám nejdřív připomeneme, o čem byla ta zásadní e, část projevu Donalda Trumpa v Organizaci Spojených národů. A co přednesl plnému sálu, e, kde je asi 195 členských zemí. E, ten sál byl plný. To řekl před sto, eh, delegáty 195 členských zemí. A já bych to bral jako důležitější, že to říkal celému světu. Zatímco o té Ukrajině, to říkal především Ukrajině, západní Evropě, Putinovi, Rusku, no a možná eh, ještě někomu dalšímu, ale celému světu adresoval to, o čem my se teďko bavíme. Tak. To je to, že... Do, to je to, že Donald Trump říká, že hlavním výsledkem zelené politiky je přerozdělení produkce rozvinutých zemí do zemí znečišťující životní prostředí a porušející pravidla. To je pravda. Hele. U vás e, máte problémy, nebo respektive e, Žád dohrnou e, hlídníkárna má problémy, že e, Východoslovenský železárny alias e, US Steel mají problémy, nebo dneska už e, Nippon Steel. U nás, u nás e, minulý týden e, mluvil pro média, konkrétně pro českou mutaci Forbesu, generální ředitel třineckých železáren o budoucnosti tohoto podniku. To už je poslední podnik z hudnictví železa a ocely, který v České republice máme. Už nejsou válcovny, trupa, železa v Homutově. Už není nejsou Škoda Hutě. Už není SOMP Kladno. Už není, nejsou železárny Králov důr. Už Není, nejsou Vítkovický železárny. Už není nová huť Klementa Kotwalda. A to jsem jmenoval jenom ty nejvýznamnější. Nevím, jestli ještě jede veselý. Už nejede hrádek úroky Už nevím, jestli jede, jede veselý. Ale generální ředitel Třinecký železáren prohlásil zcela jednoznačně. Nejsme schopni naplnit, naplnit Green Deal, nejsme schopni unést ceny energií, a zcela vážně, když to takhle půjde, zastavili jsme investice a když to takhle půjde dál, tak prostě tady odsaď odejdeme, protože tady se nedá vyrábět. Jo? On má pravdu. A já jsem to psal, když jsem kdysi komentoval problémy eh, vašich východoslovenských železáren, že Green Deal znamená, že se výroba z Evropy přesunuje do Indie, do Číny a tak dále, kde jsou daleko nižší ekologické standardy a dohled a podobně. Evropa zkrátka bude potřebovat obrovský kvantum e, železa a ocely v různých, v různých typech. Nemůžeš například stavět, aniž bys si neměl železo. Nemůžeš, nemůžeš spustit zbrojní výrobu, aniž by si měl železo a ocel. To no prostě nejde. Nemůžeš stavět lodě, když nemáš, když nemáš železo. Nemůžeš vyrábět auta, když nemáš ocelové plechy. To všechno a tisíc dalších, dalších b, příkladů jsem schopný dát. A Čili Evropa, jestli chce zůstat aspoň trochu industriální, tak bude potřebovat znační kvanta železa. Kde to železo vezme, když, jej, když dělá všechno možné, aby výroba skončila? Jo. Z Ukrajiny ho vezme. No, tak já si myslím, to byla velká položka ukrajinského vývozu. Ukrajinci navíc teda mají velké zásoby, kvalitní Rude asi největší, jedny z největších na světě a určitě největší v Evropě. To je pravda. Rádi by vyváželi, ale ty železárny momentálně zničily a ničí Rusové. A tak to nějaký čas, nějaký čas určitě ještě zůstane. Takže odkud to budeme brát? Jestliže u vás omezí výrobu košicích, tak Gold, tak se bude dovážet z Indie, že jo? přes půl světa se, se to bude dovážet, takže to bude ještě dražší. A to zamýšlení, šetření životního prostředí, vypouštění skleníkových plynů, tak to se ze Slovenska nebo z České republiky akorát přenese do té Indie nebo do Brazílie nebo do Číny, to už je úplně jedno. Ale výsledná světová bilance nebude ani, ani stejná, bude prostě horší. Protože do Evropy, eh, z Košec do Evropy, do Wolfsburgu, je to kousek, je to tisíc kilometrů. Zatímco z té Indie do Volzburgu, je to mnoho tisíc kilometrů. A bude tam nějaká příslušná uhlíková stopa. Čili Donald Trump má v tomhle naprostou pravdu. My potlačíme výrobu, tyhle výroby v Evropě ale přitom to potřebujeme, takže to přesuneme jinak, jinam budeme to, budeme to e, nakupovat dráž, oslabíme svoji konkurenční pozici a e, ve výsledku uhlíková stupa bude horší. Takže je to opravdu e, vítězství ideologické tuposti nad zdravým rozumem. No, čiže ano, že e, my souhlasíme s Donaldem Trumpem, ale o to nejde, že si o to myslíme my. Tu je podstatná otázka, od. že Ako spracujú tento v podstatě výplach žalúdka evropské elity, které si představí na Green Deal'e postavili celou svoju existenciu? Aj na Green Deal'e, nie len, ale Green Deal je jeden z těch silných pilierů, na kterých ich existencia stojí a padá. My jsme... My jsme už aj v nedávných reláciách hovorili o tom, že títo lokají mají tendenciu sa podkladať pod Trumpa, a keď treba tak spravit ze seba kludně i rohožku, do které si on může utrieť nohy. Pokud hovorí to, co si oni prajú, tak vtedy vedia byť veľmi podkladační. Ale viděli jsme týchto lídrov, například keď mal ten prejav J.D. Vance, a jim tam vyčistil žaludky, mrvili sa na stoličkách a nechceli to počuť. Čiže teraz my tu máme věc, že Donald Trump pomenoval pravdivou vec. No ale seděli tam všetci tieto tí, tí, úbohé lokajské existencie, které toto nechcou počuť a, akou som už povedal, na tomto blafe, na tomto, na tomto celom dealovém šialenstve si postavili svoju politickou existenciu, čiže otázka znie, že... Čo podľa ťa teraz z tohto bude celé, že či sa nejakým spôsobom možno teraz, po tom, ako im Trump vyčistil žaludky, či sa možno dočkáme nejakého prehodnotenia Green Dealu, lebo zase títo lokají, keď treba tak vedia skákať, ako, ako Donald Píska, že či teda to povediaš až k tomu, že by napríklad teraz ako zaradili nejakú spiatočku, alebo už jednoducho ten vlak je pre nich rozbehnutý natoľko, že Trump ne Trump, ideme ďalej bez hlavu ďalej. V tejto téme. No já se bojím, že, že by je správně, protože oni z toho vystoupit nemůžou, to by vypadalo jako zbor šašku. Takže Takže to nejde. Nicméně až na ně dolehnou doopravdy hmatatelné důsledky hroucení ekonomiky, tak oni na to přijdou na to, to přijdou. Čiže je. len treba počkať, kým, kým poslední zhasne a potom na to dojdu, hej? Že, na, treba, no, počkať, jasné, no. treba počkať. No, uh, teraz vyzerá ten Trump jako pozitivní líder v tomto směru, lebo teda vyčistil uh, týmto hlupákom žaludky vo veci, která je jasná, ale někdo by ti povedal, no pozor, pozor, pozor, neidealizujete se zase vy toho Trumpa až tak, lebo zabudli ste dodať, že Trump počas práve tejto veci, kde sa venoval Green Deal o ekonomike, naznačil, že a zdôrazněl, že Spojené štáty mají přece obrovské zásoby ropy, plynu, uhlia, které by mali byť využité. Čiže... Například kritik by ti povedal, že Donaldovi vůbec nejde o to, aby tuto chuďatko, ekonomika evropská fungovala a trápia ho tu vrde, veterné elektrárně a to, že my si tu ničíme ekonomiku, jeho toto netrápí. V skutočnosti ho trápí jedna jediná vec, že potřebuje predávat svoje fosilní palivá, je, svoje fosilné zdroje, to znamená ropu, plyn a jednoducho len preto to kritizuje Green Deal a potřebuje dosiahnuť stav, aby Evropa ešte vůbec nakupovala. Čo by si povedal na tento argument? Ten argument je liché, protože jestliže Evropa pojede dál v zeleném šílenství a v zakazování uhlíkové energetiky, no tak hod budeme následovat blackouty Španělska, portugalská, z jara budeme následovat český blackout, který byl v létě. Ty blackouty přijdou a. Časem pochopí, že musí mít tvrdý zdroje, minimálně teda tvrdý zdroje v záloze, který rychle najedou a když to nepůjde uhlí, tak zbývá, zbývá doopravdy jenom plyn. A když si zakážeš ruský plyn, tak samozřejmě tě zbyde možnost nakupovat buď v Kataru, a nebo ve Spojených státech, a my přece jsme eh, s Trumpem podepsali tu úžasnou dohodu, tamhle na tom golfovém hřišti ve Skotsku, když na nás zrovna měl čas u 18 jamky, eh, tak jsme s ním podepsali poníženě tu dohodu, že budeme nakupovat eh, za eh, biliony dolarů americké energie, takže Donald Trump si může akorát počkat. Jo. Ten, ten je klidně, nechá vyblázně na Green dealu a oni potomu sami za, zaťukají na dveře. To, to jako Donald Trump tím nemá co ztratit. No, vyplach žaludka nekončí, vyplach žaludka pokračuje. Počas prejavu prezidenta Trumpa sa dostává k téme číslo 2, jako k ďalšemu pilieru, který ohrozuje Západ. Teda nie len Green Deal, ale dodává ďalší pilierik a síce migrácia a hranice. Citujeme Trumpa. Vaše krajiny jsou ničené, Evropa je vo vážných problémoch, bola napadnutá silou nelegálnych pristahovalcov, akú svet ešte nikdy nevidel. Týmto Trump varoval Evropské štáty, že podle neho nekontrolovaná migrácia má destruktívne dôsledky. Každý suverenný štát musí mať právo kontrolovať svoje vlastné hranice a obmedziť čisté počty migrantov, ktorí vstupujú do vašich krajín. Kontrola hraníc a obmedzenie migrácie je legitímnym právom štátu, hovorí Trump. Ako príklad uvádza a tvrdí, že počas jeho politiky sa na hranici nezaznamenal vstup nelegálnych migrantů, na našej južnej hranici počet nelegálnych pristávalcov, ktorí boli prijatí, je nula. Ak prídeš nelegálne do štátov, půjdeš do vezenia, alebo ťa pošleme späť, asi přišel... Trump varoval, že USA budú nelegálnych migrantů zatýkať alebo rovno deportovať, označil politiku otvorených hraníc za zlyhaný experiment a vyzýval, aby sa skončila táto éra. Tvrdil, že v některých evropských krajinách veľkú časť vezenské populácie tvoria cudzinci alebo migranti, čo podľa neho dokazuje nebezpečenstvo migrácie. Ak nezastavíte ľudí, kterých ste nikdy predtým nevideli, s kterými nemáte nič spoločné, vaša krajina zlyhá, a v této souvislosti obvinil OSN, že financuje programy, které podporují migraci do západních krajín a nazval to útokem na západ. Tak. Opět asi téma, vlčko, kde budeme absolutně na 100 až 101 s Donaldem Trumpem souhlasit. Je tak? Spíš na no, spíš no 130, protože Donald Trump řekl, řekl to, co my jsme tady říkali už v roce 2015. Když tam migrační cunami tsunami začala, kdy jako se eh, nikoli v pochvalně zmínit o přicházejících eh, nelegálních migrantech, tak bylo zločinem, ani za to nezavřeli. Teď, teď si to pamatujeme, Maďarsko to byly, to byly nacisti, fašisti, eh, xenofobové, kteří nemají v sobě trošku Lidskosti a lidského cítění, když se dovolilo zavřít hranice. No a všechno to, co říká Donald Trump, jsme říkali taky. A dneska už to vidí. Říkali to i ty zlí, ksenofobní, fašistický strany, s kterými je zakázáno mluvit, vytvářet vládní koalice a tak dále. Říkal to Marine Le Pen, říkal to Wilders říká to, říkalo to AFD v Německu říkali, říkalo to Tomiho Okamura říkali to Rakouští Svobodní říkali to, říkalo to SNS u vás, u vás na Slovensku a tak dále všichni tihle varovali před tím říkal to i Slobodný vysíláč, měli jsme na to nepočítaně rele, relací kde jsme tohle tvrdili ty jsi byl u Havrana ve slovenské televizi a když si tam argumentoval e, statistikama o kriminalitě, e, tuším, že z Německa, ze Švédska, tak tvůj partner Šimečka starší e, to označil za tupou propagandu, nebo jak to tenkrát říkal. No a tohle, tohle, všechno, e, tohle všechno je deset let stará věsta. Ukazuje se, že je to pravda jo, na, na statistikách trestných činů. Na počtu Eh, eh, lidí srovnaných podle, podle nenávistných kritérií, to, to znamená podle původu. Eh, eh, tak pokud takové statistiky eh, se dostanou ven, no tak je to potvrzení toho, co bylo lze očekávat. Eh, do, eh, dostali jsme se k tomu, že pravdu měl eh, německý profesor Saracin kdysi člen Grémia a Bundesbanky, kdysi čelný představitel německý sociální demokrac demokracie, s obojích postů s ostudou vyhozený. Jo, ten o tom napsal dvě knihy, tuším. A e, přesto se opíral o výstupy němi, e, z, z, z, ze spolkovýho statistického úřadu. Tak prostě si na něm smysl, na Čili to, co bylo zjevný, Každý, kdo neměl eh, před sebou nějakou eh, ideologickou, demagogickou zeď, jak před očima, tak v mozku, tak to viděl. No a najednou, najednou to platí. Pouze tehdy, když to řekne americký prezident v OSN. Ono to platí, oni se proti tomu už nedokážou postavit. Už se proti tomu nedokážou Počkej, postavit. Počkej, toto mi vysvětli že... platí. Co znamená platí, že čo? Nebo dej si stát, teda snad? Uznají tuto chybu? Tyto, kterým byly tyto slova adresované? No, eh, oni už to nepřímo uznali. Podívej se na Merce. Merce vedl eh, hraniční kontroly. Eh, Schengen, Schengen, prostě s českým, polským, rakouským. Pokud vím, tak jsou eh, kontroly na hranicích. A když tam nelegálního migranta tak žádný zahájení azylovýho řízení tak ho prostě šoupnou, šoupnou ven. Chtějí vysadit už jim právo na sjednocování rodin, minimálně na nějaký čas a snaží se, snaží se přitvrzovat. Jenomže celá tahle politika Evropské unie přijde več, protože už máš v některých zemích, jako je Francie, Belgie, vejme tomu třeba i Holandsko, tak už máš natolik početný komunity těchto ilegálních migrantů, ať už z Černí Afriky nebo, nebo z muslimských zemí, že představují velkou volickou sílu. A velká volická síla si zkrátka vyžaduje určitý konání. My se dostaneme k, k tomu, co řekl eh, Donald Trump o londýnském starostovi. No a to je pakistánec. Je pakistánec. A jestliže eh, hlavou největšího eh, britského města, centra říše, je pakistánec, tak to je asi stejný, jako kdyby eh, bratislavským primátorem se stal rodák e, ze Spišského podhraní u vás, no. nebo z Osady nový život u Moldavy nad, nad Bodvou, mm. tak to by asi byl, byl i pro ty progresivce zatím docela problém, jo? něco takového přímo. Čili, jestliže se dostaneš do takovéhle situace, no tak e, vznikají, vznikají jiné problémy. A já zopakuju to, co jsem říkal před týdne, myslím, že Evropa, dokud, dokud nebude ochotna potápět gumový čluny s takzvanými trosečníky na volné moři, pokud, pokud nezačne někdo palbu na tyhle čluny a pokud to nevejde ve známost a pokud se Evropa za toho, za toho střelce nepostaví, tak tu, tu migraci nelze omezit. Protože můžeš na hranicích postavit potry a v podstatě to kontrolovat. Ale jakmile těžko si představit dneska v tom nastavení, co Evropa je, že budeš, že budeš lodě s uprchlíky z gazy potápět na volné moři. Že jo. Takže ten problém, program, e, problém je neřešitelný, protože všichni na těch člunech budou najednou uprchlíci z gazy. No, jinými slovami, vravíš, že možno, že už tá doba sa posunula tak, že už si to títo lídry konečně už uznali, že zástěrka růžová spadla, možno, že už byste s aj niečo chceli robiť, ale teda že bránia im tieto veci, o kterých se teraz hovoril, že teda střed do tých migrantů si nikto neví ani z nich predstaviť. No dobré, ale, ale teraz víš prakticky, čo to znamená, no... No znamená to například po tomto výplachu Trumpovom, že například migračný pakt už teda nebude platiť? Môžeme sa konečně aspoň na toto spoláhnuť, že tyto blázni stopnú túto šialenosť, která má od budúceho roka začít natvrdo platiť? Lebo to je pre mňa, pre mňa je pochopenie, pre mňa je naozaj uznání toho, že išli jsme zlou cestou. V prvom rade odstránenie tejto šialenej normy, protože táto norma bola schválená a nikto zatím nehovorí, že neplatí, právě naopak, všetci čekají, že ideme na kvóty od budouceho roka, od leta, takže či, mo, či, či tento výplach Trumpov, keď si povedal jednoducho, že keď to povie Trump, tak až potom to platí, tak či pod platením sa můžeme tešiť na to, že Táto šialenosť půjde prostě do zabudnutia. Borysku, tak na to se těšit nemůžem. Určitě ne. E, ne pokud s tím nic neuděláme. A e, pokud vím, tak Poláci, a tady, tady se bavíme o vzorném bruselském lokajově Donaldu Tuskovi, tak Poláci řekli, že e, nadřazují polský právo. V tomto právu unijnímu a že prostě e, ten migrační pakt respektovat nebudou. Jestli je začne Polsko, tak si myslím, že se přidá Maďarsko. E, když se přidá Maďarsko, tak se přidáte nejspíš i vy. E, my nevíme, jaká bude vláda, vláda po volbách za týden. To je ve hvězdách. Ale umím si představit, že se představit, že se přidá i Česká republika. Dneska si už umím představit, že by se třeba přidali i Švédové. Tánové eh, mají vyjednanou výjimku eh, od Evropské unie, že nemusí přijímat migranty a myslím si, že se na tom nic nezměnilo. Samozřejmě, proti budou francouzi, proti budou Španělé, proti budou Italové, proti budou Řekové. Jsou ty frontové země, které nejvíc trpí, ty budou proti. Ale jako vždycky nejdůležitější, bude pozice Německa. Jaká ta bude, to nikdo neví. Byť teda si myslím, že Mercovi, jestli Merc dneska má mizernou popularitu, tak za čtvrtě roku ta jeho popularita, se mu nepovede ekonomický zázrak, bude ještě nižší, takže bude potřebovat něco, co by národu předložil. Takže Německo by z tohoto titulu možná eh, se proti tomu mohlo postavit taky. A v takovém případě migrační pakt končí. Čili to ne, že by Bruselu, Lajenová eh, dostala eh, a Katia dostali eh, hm, nějaký náboženský, náboženský třes a jasnovidný vidění. A že by to odvolali. Ne, ty na tom budou trvat ale jenom tak dlouho, pokud se proti nim nepostaví e, zásadní e, blok evropských národů, který řeknou, přijali jsme to, byla to chyba a už to nechceme tečka. To, to je jediná cesta. Mm. A tým pádom by nám potom migračný pakt tak nejak išiel do stratenia. Tak by sa už o ňom nejak presne rozprávať a býsme sa tvárili, že to vlastně ani nikdy nebolo naozaj na stole. K tým poľiakom len že áno, oni povede že to respektovat nebudú, ale zase z Bruselu zamávali podpísaným papierom a pozrite. Pozrite, Varšava tu ste podpísali, Nás vaše veci nezaujíma, čo si vy tu rozprávate? Podpísali ste migračný pakt a podpis platí. Je to len ako té tej veci, že ještě toto bola reakcia Bruselu na to polské stávanie sa nazadné, tak to poviem, ale nie, že by to tým pádom nejak spochybňovalo to, čo si povedal, alebo to zřejmě naozaj sedí, že ak by sa Poliaci napřík tomu postavili, tak asi by to mohlo strhnout nějakou lavínu. Keď už teda si spomenul to meno, meno Sadik Kán, tak si to skompletizujme tiež, že to bol jeden tiež z bodou, kde teda sa Trump rozohnil, keď tohto starostu Londýna označil za hrozného primátora, obvinil ho, že se snaží zaviesť islamské právo šária v Londýne, hovorí tam pozrite sa na Londýn, kde máte strašného primátora, strašného, strašného primátora a mesto sa úplně zmenilo, teraz chcí zaviesť šáriu, ale jste v inej krajine, nemůžete to urobiť tak vraví Trump, že ak s týmto dá, čo nespravíte, bude to smrť západnej Evropy. Tak Kant, to, to, to, samozřejmě ta akcia nenechala na seba dlho čakať. Eh, Sadik Khan hovorí, že Trump takýmito výrokmi preukázal rasizmus, sexizmu, zmizogíniu, islamofóbiu, a teda, že žiadnu šáriu v Londýne zavádzať nechce, to nepravdivé, urážlivé, zaujaté. No tu pri tomto bode ty hovoríš, nevím, nevím já ja celkom jednoznačně, kto tuto má pravdu, ale že asi skôr, teda by si dal za pravdu Trumpovi. Už si si to nejako medzičasom vyštrngal úplně, či ešte stále si tak na pochybách, že kde je pravda tuto v tomto? No, mně se to je na sledujícím způsobem. Já se opravdu starost nebo primátora Londýna představu úplně jinak, než chlápka tmavší pleti, uhrančivého pohledu černých očí, černých vlasů a prostě vůbec orientálního, orientálního původu a to není rasismus. Já si, já si takhle můžu představovat, já si můžu představovat prostě koho chci jako londýnského starostu. A ať se na mě Pan šnídl nebo kdokoliv jiný nezlobí, tak pro mě klasický Angličan vypadá úplně jinak. Pro něj třeba ne. Pro ně třeba ne, ale pro mě, pro mě vypadá úplně jinak. Vypadá například jako Bobby Moore, bývalý slavný fotbalista, tak, a takhle, nebo Denis Law, taky jinej, bývalý skvělý anglický fotbalista. No, nebo Winston Churchill, to fotbalista nebyl, ale každý ví, jak, jak vypadá Churchill, a určitě vypadá jinak, nebo vypadal jinak než Sadikán. Co tím chci říct? Že Sadikán jako pakistánec získal v komunitě londýnských voličů natolik velký elektorát, že se tím primátorem stal často elektorátu byli tradiční angličané a často elektorátu byli řekněme angličané za zahraničním původem nebo zahraničního původu. A teďko je otázka, jak se bude vyvíjet ten elektorát v budoucnu. Bude víc těch tradičních voličů? A nebo, nebo máme očekávat, že tam bude víc těch, eh, těch novoangličanů, tak říkajíc? Já za sebe říkám, že víc v čase bude novoangličanů. No, tak to by jsme měli jednu premisu a přidám k tomu druhou. A to je taky známá věc tady. Opakovaně si slyšel, že jestliže dneska je něco normálem, tak zítra už je to zastaralá věc a pozejtří po věc, která už do politiky nepatří. Čili to znamená, že zítra přijdou nové normály a pozajitří se v politice objeví to, co je naprostý extrémismus a nemyslitelný, tak se stane normálem. Jinými slovy, jestliže dneska stačí těm, Um, angličanům z Londýna um, primátor s migračním pozadím, tak zítra už to bude málo. Protože je tam silná muslimská komunita, no tak to bude muset někde být někdo, kdo bude výrazně radikálnější. Ten taky nebude chtít právu šaria. Ale po zítří přijde někdo, kdo se bude dožadovat, tak jako v Hamburku se už dožadovali opakovaně těle, aby byl vyhlášen eh, islámský chalifát Germánia a třeba, aby byl vyhlášen islámský chali chalifát Velký Londýn nebo Velká Británie. To já, to já prostě nevím, za jakým požadavském přijde. Ale rozhodně se, se ty eh, požadavky budou, budou stupňovat. A dostaneme se k tomu, že starostka v belgické čtvrtí Molenbeck, čtvrtí, která souvisí s, kom, nebo sousedí s komplexem budov Evropské unie, tak to je muslimka, teďko nevím votkať, to není důležitý, je to, je to muslimka, je starostka Molenbecku a ta měla rozhovor s novináři, kterým konstatovala, jestliže se vám nelíbí pronikání islámských prvků do politiky a jejich stále větší prosazování, tak se odstěhujte. Prohlásila to bez obalu. To, to, to jsem četl někde v nějakém článku. Je to, je to asi tři týdny. Chtěl jsem ho rád a pak mi něj pod rukama v návalu, návalu jinýho. Ale tohle prostě oznámil. Jestli, se vám tu nelíbí novoty eh, zaváděné i vašimi islámskými spolupčany, tak se odstělňte. No, zabraň a progresu. To je, no, to je přesně ono. A tady máš odpověď, Borisku. Sa brání a progresu tmáry. Chodíte preč, keď se vám nepáčí. Já správně. Dobré, dobré paní hovorí. Krásné. <laughs> um, čo som chcel? Já ja i chcel som ešte k tomu bodu, že ešte, myslím, dva tam bol, ten Izrael, ten Izrael a ten ešte si dáme na konec, Ešte tam bola zmienka o OSN, Tam bol vlastně Trump kritický. Tí komentátory, ktorí to tak nekomentují, hovoria, že pri tomto bode trošku, že tak, no... Škem jako vy hovoríte, o tú, o tú svoju, že teda mám na mysli stále nejaké to ocenenie, Nobelovu cenu, zamier a tuto, že sa trošku pošuchoril, ponatriasal, že koľko on tých, tých konfliktov u, u, teda uhasil, ukončil, na světě, nevím, či sedem, či koľko jich vyrátal a OSN mu v tomto vůbec nejako nepomohla a hoci prostě je mierotvorca, tak OSN mu nikdy takúto medajdu neudělí, čiže, že tuto bola jedna část té kritiky, pokiaľ jde teda o, o OSN, keď o nej rečnil, No a že teda mal hovoriť o tom, že je OSN príliš byrokratická, neefektivná, že často koná slovami, ale nie skutkami, že má síce veľký potenciál, ale ho nikdy nevyužila, že v čase, keď on uzatváral různé mírové dohody, tak OSN mu nikdy nebola v tomto smere nápomocná. A že teda popri tomto všetkom mal zavrhnuť aj globalistickou agendu a apelovať na návrat k národným záujmom a suverénému prístupu k politike. No a aby som nezabudol... Tak ešte zároveň, keď už kritizoval to OSN, tak povedal, že jediné, čo mu vlastně OSN dala, je to, že spôsobila sabotáž. Trojnásobnou na neho, konkrétně ty zaměstnanci v OSN to urobili zámerně trojnásobná sabotáž, najskôr mu vypli eskalátor, teda ty pohyblivé chodiace schody, div sa s Melániou, provodávou nezabili na tých schodoch, keď mu to zastavili, potom mu vypli čítačku a ešte mu nakoniec aj nejaké ozvučenie, či vypli, či dali potichu, on to nepočul zo sály. Trojnásobná sabotáž zo strany OSN a treba zatknúť tých, ktorí túto sabotáž na ňom spôsobili. Tak toto je bod go No tak pojďme to rozdělit. Já začnu se tady o, eh, o sabotář. Já nevím, jestli to byla sabotář, ale s chudou okolností tohle jsem viděl na vlastní oči, protože Česká televize samozřejmě uváděla eh, večer ve zprávách nějakou zkratku z Trumpovo vystoupení eh, v OSN a ukazo ukazovali tam taky, jak Trump přijel do OSN a teď ho tam někdo uvítal a provedl přes, přes dveře. No a oni tam mají z toho malého vestibulu někam dál, prostě, já nevím, asi 15 schodů. No a pro, mají tam taky dva eskalátory, jeden nahoru a druhý dolů. Melanie vstoupila na eskalátor, Donald Trump vstoupil na eskalátor, popojelo to metr. A zastavilo se to. Já jsem na to koukal jak plázen a upozornil jsem na to, na to rodinu, že prostě schody nejedou. Tak Trump s Melány tam nějaký čas stáli a potom Melanie se vydala po těch schodech nahoru a samozřejmě, že to vyšli. Ale já nevím, jestli šel někdy po eskalátoru, když je vypnutý, tak to je velmi nepříjemná záležitost, protože ty jsi, ty jsi nastavený na normální vejšku schodu, jo. Prostě takový ten reflex. Ty, esk, ty eskalátorový stupně, ty jsou vyšší a vodost vyšší. Takže tam musíš zabrat úplně jinak, aby si se dostal nahoru. No a Trumpovi je přes 80, veď? To On, on bude v dobré kondici, on se snaží se udržovat na každé pán, ale je mu prostě 80. A může se stát, může se stát cokoliv. Milánie byla na vysokých podpacích, aby, protože má pěkné nohy, tak aby vynikly. No a na vysokých podpacích, na těch eskalátorových schodech, to taky není úplně šťastné řešení. Já nevím, jestli to udělali sláně, nebo jestli zkrátka technika prostě selhala, což se stát může. Ale jestli ta technika selhala, zrovna v takovém okamžiku, tak je to podivuhodná náhoda a e, v každém případě by to svědčilo o šlendriánu e, v OSN, protože když, mi, když budu čekat nejenom Donalda Trumpa, ale hlavy, já nevím, kolika e, členských zemí, určitě to byly desítky, mnoha desítek, nebo možná více než sto, hlav státu přicházelo a aby neprohlídli takovouhle jednoduchou techniku na jejich stav a riskovali takovouhle blamáš. to mi přijde divný. Čili eh, vůbec se nedá vyloučit sabotáž. To o tom čtecím zařízení a jeho poruše jsem slyšel až potom, a ta třetí, ta třetí sabotáž, tak o tom slyším první, je o tebe teďko. Ale s ní to všechno nesmírně divně. A jak říkám, Donald Trump říkal, že to svědčí o, dejme tomu, rozpadu strukturu OSN. A za mě teda má pravdu. A samozřejmě, že má Donald Trump pravdu v tom, když říká jinými slovy: Organizace spojených národů je dneska. Naprosto nefunkční organizace. Má pravdu. Bez debaty. E, přežila se, nerespektuje rozlojení sil ve světě, protože kde tam máš země globálního jihu, v podstatě její zástupcem je dneska jedině Čína, a kde máš Indii, kde máš Brazílii, kde máš Indonésii, kde máš nějaký africký stát. Nikdo, nikdo z nich není v Radě bezpečnosti jako stálý člen. To se určitě bude muset změnit. Za mě to nebude k lepšímu, protože víc hlav s právem VETA znamená, že už neprojde vůbec nic. A fakt je, že řada programů OSN jsou programy ideologický, naprosto šílený. Takže svým způsobem má Donald, pra, Donald Trump. Pravdu i v tomto směru. Ale Donald Trump by chtěl tu organizaci Spojených národů jinou, než bych chtěl třeba já, nebo určitě ty. Kdyby chtěli proamerickou organizaci, která bude zastupovat a hájit zájmy Spojených států. My bychom to chtěli jinak, aby to hájilo zájmy a rozumu. Říkám, že nebudu jmenovat žádný, žádný stát, žádnou koalici státu, ale především záj, zájmu zdravího rozumu. Ale dokud budeš mít radu bezpečnosti postavenou tak, jak náš, tak to samozřejmě vždycky bude o politice politikaření. Takže v tomhle případě Donald Trump prav, prav, prav, pravdu má, ale těch pravd, může být několik, jejich několik, mm. a já se s toho jeho nestočním. může mať pravdu v identifikovaní problémů, ale už při hledání řešení tam už by si sa s ním prostě nezhodol, lebo on ponúka jiné řešení, než keby si uh, viděl ty, alebo odporučal. No a je tu Cresně. teda, aby jsme, aby jsme ta potom posunuli teda i k té druhé téme, zatím jsme stále pri tej prvej pri při prejave Donalda Trumpa, kde keď už je táto relácia o tom, či robí otočky, nerobí otočky, tak minimálně v tomto smere neidentifikujeme počas jeho prejavu nič, čo by svedčilo o tom, že Donald Trump robí nejaké zásadné obraty. Všetko, čo v tomto svojom právě hovoril, to je Donald Trump autentický, který toto hovorí dlhodobo a napokon aj v ten posledný bod, kde ty v jedinom nesúhlasíš, je pokiaľ jde o Donalda Trumpa, tak aj v tomto smere on je konzistentný Uh, a to je téma Izrael, Palestína, Stredný východ, kde teda Donald Trump počas tohto pravu varoval pred uznáním palestinského štátu, lebo hovorí, že uznanie Palestíny by teraz bolo príliš veľkou odmenou pre teroristov Hamasu a hovorí, že, a vytýkal některým štátom, které začali teraz vlastně uznávat Palestínu jako budoucí štát, že toto to, to, to je nesprávný krok, že týmto vlastně podporují Hamas, čo teda má podľa neho v konečnom dôsledku podporovať pokračovanie konfliktu všetci tí, ktorí uznávajú palestinských štát, tak vlastne robia všetko preto podľa Donalda Trumpa, aby tento konflikt pokračoval. A teda jeho argument D, že mierové úsilie ano, ale že najskôr musí proste Hamas prepustiť všetkých tých rukojemníků a potom, že sa môžeme začať baviť o nejakom o miery. tak len tak skrádke som to povedal, že toto je vlčko, v podstatě jediný bod, kde by si s Donaldom Trumpom asi že teda Úplně nesouhlasil. Tady s ním můžu souhlasit jen velmi málo, ale já to hned, hned rozvedu. Nicméně je tam ještě jeden bod, který bychom měli pojednat. Donald Trump zdůraznil potřebu chránit náboženskou svobodu a označil křesťanství za nejpronásledovanější náboženství na planetě. Tady bych u toho bych se taky rád zastavil. Hmm. Takže, takže k tomu Izraeli. My už jsme to tady pojednávali. Já bez obalu říkám, že jsem proizraelský. Já jsem měl naprosté pochopení pro reakci Izraele po tom 7. září nebo 7. říjnu, kdy prostě přijít, přijít ta reakce musela. ta reakce měla mít nějaký limit, nějaký konec. Jo který zatím nemá, protože není možný, aby Izrael provozoval genocid A v této pozici už to nedneska, už to minimálně půl roku je. Já už jsem ten argument použil. Každým trestním zákonníkům, co jich napříč kolektivním západem je, a v izraelském to bude určitě taky je právo na sebeobranu. Ale ta sebeobrana musí být přiměřená. Zkrátka, když tě na ulici přepadne chlapík s klackem v ruce nebo s baseballovou pálkou, tak ty nemáš právo vytáhnout revolver a zastřelit ho v hladnokrevně. To je přehnaná sebeobrana. To, to prostě, za to půjdeš sedět. A všichni to takhle chápou, že takhle by to mělo být a že to je správně. Je zajímavé, že to platí, když by si zabil jednoho jediného člověka. Už to neplatí, když máš 2,2 milionu obyvatel, města a to město můžeš rozbombardovat, že procházka v rozbombardovaném Berlíně 10. května 45., v jeho ulicích plných trosek je příjemným špacírem v Lázenickém městě plného růží a stromů ve srovnání s tím, když budeš dneska kdykoliv rozbombardovanou kazou. Když tam umírají děti hladomorem. Když tam e, zoufalí matky e, se bijou o to, e, aby přinesli domů pln s pitnou vodou protože jí málo, je z na, jsou tam obrovské fronty a tak dále, a tak dále. To je, to je prostě holá skutečnost. Slyšel jsem Alexandra Vondru, našeho europoslance a bývalého ministra zahraničí a velvyslance v Washingtonu, který tohle prohlásil za pro palestinskou nebo pro hamásovskou propagandu. Tak ne, ne, ne. ne. To žádná Bohužel to propaganda není, bohužel je to teda skutečnost. Není možný, aby Izraelci stříleli eh, na kromky na čekající na eh, příděl humanitární pomoci. To no, jenom tak, prostě aby, aby do nich stříleli. To, to prostě nejde. Někde musí, být, někde musí mít to zlo, hranice. Donald Trump, a teď, ti, teď se dostávám k Donaldu Trumpovi. Donald Trump říká, že není možný odměňovat e, teroristy Hamásu. On tím narážel na to, že Francie, Británie, Austrálie, všem Kanada, že uznali palestinský stát. E, ten palestinský stát byl definovaný stejně jako stát Izrael. V tom zakládacím dokumentu e, OSN z roku 1948 o 47, kdy e, byl vyhlášený stát Palestína a stát Izrael, bývalý britský, britský Palestíně. Takže palestínský stát byl prohlášen stejným aktem jako stát Izrael. Jak to, že jedna část se naplnila a jak to, že druhá část se nenaplnila. Tenkrát by to bylo, bývalo, mělo smysl. Dneska uznání, prohlášení eventuálně palestinského státu, k čemuž je hrozně daleko, tak podle mě nic neřeší. Všichni říkají, že teda, když bude ten, ten druhý palestinský stát, takže to pomůže řešení. Za mě říkám, nepomůže. To už dneska bude pro palestince málo. Takže Donald Trump, ne, Trump nemá pravdu, když argumentuje takhle, že nelze Hamás odměňovat. To nejde o odměňování Hamásu za ten jeho čin. Má za to zaplatila, zaplatila za to a za víc než jsem si já dokázal představit. Jo. Takže, takže nejde o odměnu. Jde o nějakou elementární lidskost. Já to jinak nazvat neumím, asi je to špatně. Jde o elementární lidskost, který, který bychom se měli držet. A já Borisku zůstanu u svého tvrzení, s kterým ty hrubě nesouhlasíš. A to tvrzení je, že Izrael může dělat, co chce. Tu válku prohrál. Válku proti Hamásu prohrál. Protože Hamás může být potlačený. Úplně můžou vystřílet všechny bojovníky Hamásu. Můžou, můžou rozbombardovat ještě dvakrát tolik gazovat, co z ní zbylo. Ale to je tak všechno, kde skončí. Protože tam jsou malí děti, tam jsou jejich rodiče, prarodiče, tam se budou rodit další děti. A jestliže Hamas a jeho bojovníci byli fanatici, kteří nenáviděli stát Izrael bez vší růzy, hrůzy, tak to jak, jak to budou mít další generace lidí narozený v graze. Oni, Izrael, je může donutit k tomu, že se budou nějak chovat, nějak přetropovat, nějak žít vědomím, že jim tam Izraelci šéfují. Ale vůbec to neznamená, že se vzdají svojí pomsty. No počkej, že pomst Izraeli chce všechny vyhnat z gazině, ne? Že by tam nebyl nikto z nich už. No, prostě to vyčistí. zatím jo, ale, no. ale tam půjdou, kam, kam půjdou dva miliony lidí, kdo si je vezme? Egypt, s kterým hraničí, to by bylo asi nejsnažší řešení, ale Egypt tohle nikdy neudělá. Odsunou je do Libanonu, pochodem přes celý Izrael, nebo do Jordánska je odsunou, nebo snad do Sýrie, nebo do Iráku je odsunou. Já jsem na to zvědanej, kam, kam ty dva miliony obyvatel půjdou. A možno to se, na Ukrajinu. Možno půjdu na Ukrajinu. Jo, tak četl jsem článek, kde nevím, který z ukrajinských papalášů Tohle navrhoval jako řešení demografie pro, pro krajinu, kde konstatoval, že Ukrajina má opravdu e, tragickou demografii a že e, řešení se nabízí třeba přijmout migranty z Bangladeše. A e, teď v Bangladež si pamatuju, a nepamatuju, jsou další země, které by to bylo. Jako, tak e, Ukrajinci bojou proti Rusům aby se jim tam nakonec uhnízdili lidi z Bangladéše. To myslí vážně ten pán. A e, tím pádem říkám, aby se jim tam usídlili e, uprchlíci z Gazy. Proto, proto jako ty e, hrdinčtí ukrajinci, ukrajinští nacionalisti bojují proti Mostalovi, aby tam přivítali tyhle. To je to je sen, jo. Čili kdo je, kdo je příjme? to se, to se snad řekne, než udělá. Ty lidi se dobrovolně do středozemního moře to teď hromadně, aby problém vyřešil. Takže, takže to je opravdu neřešitelná záležitost a ty lidi budou předávat z generace na, na generaci nenávist vůči Izraeli. A Izrael si tohle může dovolit jenom díky své technologické nadvádě, Ale znova opakuju, v momentě, kdy Čína vyřeší svý zaostávání mikroelektronice v čipech, v čipové architektuře a bude schopná velkou produkce a k tomu bude mít příslušný software, tak ten technologický náskok Izraele prostě skončí jednohodny. A pak už přežití Izraele bude záviset pouze od jeho jaderní výzbroje, od ničeho jiného. A zase Irán byl vybombardovaný, jeho, jeho jeden kapacity jsou zřejmě k nepotřebě. To zřejmě se teda Donald Trumpovi povedlo. Ale otázka je, jak dlouho. A teďko, co, co například Severní Korea nedodává, ona nějakým způsobem jaderný hlavice Iránu? Co bude? Vybombardovat Severní Koreu to asi nepůjde. To nezvládne ani Izrael, protože izraelský špioní byli schopní infiltrovat Irán a infiltrovat a infiltrovat Izbola. No ale od severního Korejce bude izraelský špion jasně rozeznatelný. Čili to asi asi infiltrovat nepůjde. Takže, takže jednou ta, ta technologická třeba západu a tím pádem i Izraele skončí. A co bude potom, nikdo neví. Čili Izrael měl plný právo na odvet. A Izrael nemá právo na genocidu. Takže si Donaldem Trumpem nesouhlasím. No, dobré. Pozerá, máme po 22 hodin, ostává nám taká pol hodinka, to je, myslím, že dost času na to, aby jsme se teda pustili do tej druhé témy. Toto, opět to, toto je to, kde Donald Trump ostává jako bol, žiadne otočky sa nekonali, prostě preau. Starý dobrý Donald Trump veci konzistentné, to, čo hovorí vždycky. A nakonca aj pri tomto Izraeli, však my sme to hovorili, žiadne prekvapenie. Hovorili sme to pred voľbami, Ak sa Donald Trump, Trump stane prezidentom USA, bude sedieť vo valnej pracovni najproizraelskejší politik na svete. To sa len, prostě sa to len opak. Aj toto sa napokon len splnilo. Čiže opúšťame té, tému, kde Donald Trump ostával vo svojej pozícii a teda, ak som v úvode naznačoval, že. Boli to je vládcovia, kteří tiež nejako začínali a potom obraty robili, tak skôr už táto druhá vec bude dávať zápravdu tomu úvodu, že teda tuto už budeme vidět nějaké ty otočky, obraty 180 stupňové a budeme hledat odpověď na to, že prečo se ty obraty, tie otočky dejú, že či je to naozaj niečo nezmyselné a má to nějaký poriadok, alebo je to snad niečo, čo si my nejako vykladáme, ale realita je úplně jiná. No, o tomto sa porozpráváme, ale navrhujem predsa len, keď už tu vyše hodinu a půl rozprávame tak si vlčko, a teda hodin, vyššou hodinu rozpadáme, tak povíme si iba tak trošku hudobně oddychnuť. Budeme mať dneska takou zajímavou premiéru tu, lebo to je také zajímavé z viacerých dôvodov. Jednak zahra nám tu můj kolega Peter Kršiak, který je hudobník, ale vlastně nebude to hrať on ani spievať, lebo to je taká zajímavá vec, že umelá inteligencia všetko už ovládne na tomto světě a a nějakým spôsobom sa nám vpasovala už aj do těchto vecí hudobných. Totiž to, to čo je Petrové Kršiakové z této pesničky, kterou vám o pustím, tak je text, který teda naozaj zložil on. A naozaj je on autor nejakých těch základných úvodných akordov a hudby. Tá je jeho, ale to ostatné všetko. Všetko ostatné, celý ten aranžmán, celá tá harmonika, která tam bude znieť. A dokonca aj tí speváci, ktorí vám to budú spievať, to už nie reálné veci. To už je všetko komplet od a po z umelá inteligencia. Tak si vlčko dáme takúto hudobnú prestávočku mojeho kolegu Petra Kršiaka spolu v symbióze s umelou inteligenciou. A po pesničke sa už teda dostaneme k tomu 180-stupňovému Donaldovi Trumpovi. A pocit jiné doby? Zdá se, že je stále méně toho, co nás ještě zdobí. Koupit dá, čo len chcete, až vrný na svědomí. Dobro je vraj na výletě, návratu ho nic nezlomí. V kalendári rovnaký deň Všetci jsou tak pravdovravní, až nás to rozděluje. Pozeráme do zrcadla, točí to nedá každý. Najvně si namýšlíme, že tu můžeme být navždy. A to jsme chceli jen letět si bláznivé plány Kdo mohl vtedy len veděť, že tu čas nehojí ty všetky rany A to jsme chceli len plávať Nerešiť povinné splátky nielen brať, ale aj dávať Keď je ten život tak strašně krátký Svet, a v ľuďoch aj to dobré Jeden tomu nerozumie Prečo se o to prožobré Ničíme si k sebe mosty Krátnout můžu len naši Už si vůbec nepřiznáme Že jsme vlastně v kaši to jsme chceli len letět, plniť si bláznivé plány. Kdo mohl vtedy len vědět, že tu čas nehojí vždy všetky rány, A to jsme chceli len plávať, nenešiť povinné splátky. dávať, keď je ten život tak strašně krátky No, tak pohodobnej prestávke sa hlásíme opět z relácie Hodina Voka. A dnes teda k Donaldovým Trumpovým otočkám a obratom, ako som už pohla před pesničkou, prvá časť relácie o obratovou nebola, ale po, po, tomto jeho, teda, po tomto jeho prejave v Organizácii spojených národov sa Donald Trump stretáva s Volodymyrzem Zelenským a tam už teda identifikujeme veci, které nám nemusia dávať na prvé a možno ani na druhé počutí a pohľad nejaký význam, lebo ten Donald Trump, který já ja zámerne som ten zvuk púšťal zpřed pol roka, který sa vedel pohádať so Zelenským a zněl v tej dobe v tom Bělom dome, napřík tomu, že samozřejmě mainstream a naši západní politici to vnímali jinak, ale zněl príčetně, rozumne a normálně. Tak ten istý Donald sa po pol roku stretáva s Volodymyrom Zelenským a okrem iného sa dozvedáme, že... Postřednutí Trump hovorí, že verí v to, že Ukrajina může získat zpět všetky územia, které ztratila v dôsledku ruskej invázie, ak teda pomôže na to a Európska únia, tak je tu veľká šanca, že Ukrajina vyhrá a dokonca, pozor, než je len všetky územia získať, ešte možno môže aj z toho získať viacej, možno si je schopná dokonca asi odkrojiť aj ja neviem, z ruského územia. Uh, ďalej ten istý Trump hovorí na stretnutí s so Ozolenským, keď to len teda naozaj tak v rýchlosti povím v pár bodoch, že teda krajiny na to môžu a mali by zostrelovať ruské lietadlá, ktoré teda porušujú ich vzdušný priestor, tým samozrejme reaguje na události z posledných dní, kde teda už kdekoľvek sa pozrieš, tak je ruské letadlo a samozřejmě ruský drón to už teraz leta úplně všade. No a aby som nezabudol, tak ten Donald Trump na tom stretnutí s Donaldom z Zelenským hovorí o Rusku jako o papierovom tygrovi. V podstatě taká krajina, která sa tu hrá na nějakého tygra, ale v skutočnosti nie je. A vlastně co jako po vojenského porazí je asi úplně jednoduché. Čiže no, Vlčko, jako v, v porovnaní s tím Trumpom před pol roka je toto prostě že zásadný obrat a vůbec by som se nikomu nečudoval, keby tím, ktorí si povedzme, doteraz toho Trumpa vážili za to, že mal k tej Ukrajine taký celkom triezvý pohľad, že vedel v tom celom nejako tak chodiť a korčulovať na tej hráne, že vedel sa stretnúť aj s tým Zelenským, ale nakoniec aj s Putinom a mohol byť pre někoho ten Trump napriek všetkému ešte ako keby, že záruka nejakej tej brzdy pred nejakou katastrofou a drobou, tak viem si představit, že potom to, čo sa odohralo na tej pôde OSN, a teda po stretnutí s so Zelenským, možno mohli mnohí ľudia stratiť v Trumpovi takúto istotu, a dokonce si jen je to, že ho v této chvíli už vnímají jako väčšou hrozbu, jako Joe Bidena. No tak, tak, hoci teda ty si v tej uputávke povedal, že jednoznačnou odpoveď tu nedáš dnes, ale predsa len sa poďme o tom trošku porozprávať, že ako to ty to proste vnímaš tu jeho otočku, je to prostě něčo také... Čo zaskočilo, tě překvapilo, za zatím vidíš něco jiné, co možná prvý pohled a tak nezdá, ale že má to svůj nějaký poriadok, který se dá vysvětlit a pochopit tyto kroky Trumpa, tak jako to prostě vidíš ty. Boris, když chceš, tak vysvětlí úplně všechno. No. To, je v... to je slomí babičky bylo, že okecat se dá úplně všechno, a měla pravdu. Ale než budu pokračovat, tak já se přece jenom musím vrátit k tomu bodu, který jsme neudělali. Prepač, já jsem zabudol, hej, na to, na to náboženstvo. Dobře, že jsi připomenul. Prepač, fakt jsem Trump... na to. Trump v projevu zdůraznil potřebu chránit náboženskou svobodu. Označil křesťanství za nejprodá... nejpronásledovanější náboženství na světě. Eh, on to dal do souvislosti s něčím úplně jiným. Eh, on říká, že teda křesťanství je nejpronásledovanější na planetě. Ale potom řekl: společně chraňme svobodu projevu svobodu, svobodu projevu. Chraňme náboženskou svobodu, včetně nejvíce pronásledovaného náboženství na dnešní planetě což je křesťanství. Prezident také zopakoval své varování, že měkká imigrační politika kampaně za zelenou energii ničí velkou část svobodného světa a velkou část naší planety. Já si z toho jeho vyjádření klíčovího. Společně chraňme svobodu projevu, chraňme náboženskou svobodu, včetně pronásledovaného náboženství, křesťanství. Vezmu první větu Chraňme svobodu projevu, protože to je dneska kromě jinýho i, dejme tomu, konzervativní náboženský projev. projev. I ten je, vys Dominik Duka, vys Monsignor Pitya, vy u vás taky máte, máte někoho takového. to je dneska opravdu persekvovaný názor. To, no, jak těhle něco prohlásí, tak okamžitě se vyrojí vy majitelé jediných práv a začnou větlu utloukat čepicema. Čili Donald Trump spojil uh, ochranu nejpronásledovanějšího náboženství s ochranou svobody projevu a svobody slova. Za mě zásadní věc, kdy má pravdu, a ta svoboda slova je potlačovaná jak u nelegální migrace, tak pokud se týče Green Dealu. Za mě zcela konsekventní jasný názor, že ty majitele jediných pravd ani nepíply. Ani nepíply. On to totiž říkal předtím J.D. Vance, ten to říkal dvakrát měl, a ještě když byl v Británii teďko nedávno, tak to, tak to přednesl, přednesl znova. Čili Donald Trump tady šlápnul kolektivnímu evropskému západu na koří oko. A ty ani nepípli, jo? Prostě v podstatě, v podstatě to, to zamlčilo. No to, ano, vnitř. ani nepíply v zmysle, že ani o tom nehovorili, že také to niečo bolo. Však to je, jako si přesně povedal, všetci sa zamerali na to, co bolo s so Zelenským a o tom to len tak, že bolo projalo a rychlo zakecať. O tom to nehovorme, toto je nepohodlé. Tak ano, ani, ani nepípli, to je pravda. Tak a teď se dáme do toho, z čem se přišel ty. Ano, Donald Trump provedl otočku proti tomu, co, jak se strhla ta hádka v oválním pracovně začátkem roku, kdy prostě Zelenskýmu říká, prohráváte, nemáte žádné karty a koukejte uzavřít mír a dneska říká stejnýmu Zelenskýmu, můžete to vyhrát, můžete to vyhrát s pomocí NATO, můžete to vyhrát s pomocí Evropské unie, a můžete si dokonce, nejenom, že se dostanete na hranice z roku 1991, když budete mít trpělivost a ta, ta pomoc bude, ale můžete dokonce zajít dál. No, tak e, Trump tenkrát, já, já to přetlumočím do jednoduché češtiny, tenkrát v zimě říkal, koukejte co nejdřív uzavřít mír, protože jinak e, prohrajete ještě daleko víc a vaše pozice bude bude horší, tak přestaňte střečkovat a koukejte uzavřít. Bylo v zimě. Teď na podzim se posunul k tomu, že říká, bojujte dál, můžete, můžete vyhrát. To je něco, co člověka samozřejmě vyděsí. No a e, jsou, jsou dvě možnosti. Buď to myslíte teď, e, buď tenkrát měl špatné informace, má ty dobré informace, z kterých zjistil, že Rusko je papírový tykr, takže ta Ukrajina nakonec vyhraje. Když bude, mít, když bude mít tu podporu a Rusko zatlačí, takže Rusko bude veškerým radvomír, i když zajímalo by mě, jak to vidí eh, s, ruskýma, eh, s, s ruským jaderným arzenálem. To je taková drobnost. By. To nerieš, drobnost. To je drobnost, asi ne, teď už je to drobnost pod to jeho rozlišovací ne, schopnost. Ne, ne. No keď je někdo jo. papierový tiger a má jadrový arzenál tak no. a, a toto pově, že je papierový tiger, tak potom nemůžeme toto řešit, lebo oč, očividně je to iba nějaká podružná záležitost. Určitě toto berie do úvahy, že má jadrový arzenál, ale keď podaže že je to papierový tiger, tak jadrový arzenál je podružnost. Takže to ani neriešme. To je, je blbost. To je zbytočnost řešit. No, to je že uh, Irán, pro něj nebyl papírový tyger a iránská ekonomika je vystavená sankcím 45 let, nebo jak dlouho. A Irán není papírovej tykr, Irán e, má samozřejmě zdroje, ale zdaleka ne takové zdroje. A Irán ještě neměl jaderný zbraně ale to nebyl papírový tigr. Tigr je Rusko, který má asi 2000 jaderné hlavec, necelý celý 2000. Jo. Ekonomiku, která je výrazně vyšší a lepší, odolnější než, než iránská. A přesto je to papírový tygr. Je to zajímavý. Já tomu, já tomu nerozumím. A Izrael pro něj není papírový tygr, eh, protože Izrael má taky jaderný zbraně tak je to země, kterou je potřeba brát s respektem a s náležitou úctou. Severní Korea taky není, ku podivu, papírovej tygr, protože má taky jaderní zbraně, ale Rusko je papírovým tygrem. Čili tohle je potřeba zvážit, když to chceš hodnotit. A ty hodnocení jsou, jak říkám, dva. Rusko papírový tygr, Rusko, který se zhroutí, Rusko, který může být poražený Ukrajinou. A nebo teda je to, je to něco jiného a to jiný například zní tak, jestliže e, všichni mu vyčítají nebo všichni říkají. Jak je to dávno, spíš nedávno, co e, přivítal ti nás obrovskýma pompezníma podstama na Aljašce červený koberec a potřásání rukou a úsměvy a ústupky a takovýhle, tak to, to bylo nedávno na Aljašce. A během pár, e, ma, e, asi 14 dní, třech nedělí, najednou Trump e, přešel na tu pravou víru, že ho Putin vodí za nos a že vlastně Rusko je e, jenom ten uzmíněný papírový tygr. Zajímalo by mě, on, on říkal, po tom, co jsem se dozvěděl informace, nebo jak to říká, tak e, on měl jiné informace o Rusku, jeho, jeho ekonomice. V, na zimu a jiný informace má teďko. Co se v tom Rusku změnilo? To jako Rusko přestalo dodávat výrobní eh, produkty, plyn a další vývozní artikly eh, přestalo dodávat do světové ekonomiky? Nebo ten obchod stále jede? Jestliže stále jede, tak proč Požaduje Po Slovensku a Maďarsku, aby přestali nakupovat energetický nosiče z Ruska. Čili tam, tam to může být, o, a taky je v mnoha případech. O úplně jiný výkladu, kdy pozorovatele, já mám například otevřený spektátor britský, a, a včera jsem pracoval s podobným materiálem z britského telegrafu a mám otevřený politiko kdy píšou v podstatě to tež. Ten druhý výklad je, kdy on rozvinul ten červený koberec a došlo tam v podstatě dohodě, k dohodě na té aleješce, kdy Putin řekl, já zmírním svý územní požadavky na Ukrajinu, nebudu chtít záporskou oblast, to, co nemáme zatím obsazený, nebudu chtít už chersonskou oblast, co nemáme obsazený, pokud Ukrajina vyklidí Donbass a vyklidí zbytky Luhanska, tak jsme schopni okamžitě zastavit válku a zájmit seriózní mírový jednání, ale budeme tam dát na to, aby Ukrajina byla neutrální, aby Ukrajina, aby na to dalo závazek, že Ukrajina nikdy nebude členskou zemí, budeme trvat na tom, aby žádné západní jednotky nebyly, nebyly na Ukrajině. A ještě pár dalších věcí na tom budeme trvat. A za těchto okolností jsme schopni okamžitě ukončit válku. No a. Tím pádem Putin nabídl určitý kompromis. Nemusí se Američanům líbit, Jevu se určitě líbit nebude, v západní Evropě taky ne, ale byl tam jasně definovaný mírový status, kdy. A Putin čekal od Trumpa, že Trump si odpracuje svou část úlohy, to znamená, že přinutí Evropany a zelenského na to, aby na tohle kejivlit nebo na podstatnou část toho, co chce Rusko. Evidentně Trump to nedokázal. Buď nechtěl, nebo, nebo prostě nebyl schopný ten odpor zlomit. Už kvůli tomu, že eh, narážel na velký nesouhlas jak eh, v americkém kongresu, tak v americkém tisku, tak i ve svý vlastní politické straně čili nedokázal. Hmm. Takže, takže, když si do ten Trumpem, co uděláš? Přiznáš, přiznáš vlastní bezmocnost, že si nebyl schopen prosadit to, co si eventuálně snímu partnerovi nabídl, nebo co ten partner o tebe čekal, protože jinak by to jednání eh, nemělo žádný smysl. No tak musíš, musíš z toho nějakým způsobem ven. A tahle pirueta by mu to umožnila. Všichni totiž, který, který k tomu přistupují opatrně, tak poukazují na jeden zásadní klíčový faktor. A ten faktor zní eh, Donald Trump, tam ani slovem nezmínil o tom, že by Ukrajině začal pomáhat. On říká, tam říká, eh, jedeme v tom režimu, že na to od nás koupí za peníze Evropanů, na to od nás koupí zbraně a co si s těma eh, zbraněma potom udělá, jestli je garantuje nebo předá Ukrajině, tak to už je jeho věc. A on tam říká, Ukrajina může dobít eh, svý území v raněcích roku 1991 s pomocí NATO a Evropské unie. On tam neříká, tam neříká s pomocí USA, my dáme garance, my eh, rozšíříme pomoc eh, a takovéhle věci. Kaťa Kalas dneska, jsem s ní četl rozhovor, kdy ona... Eh, Toto už začíná veřejně komunikovat a zezdělila, jestliže Spojené státy jsou nejvýznamnější partner spojenectví v aliance NATO, no tak spoje, nemůže americký prezident říkat, že Evropa bude ten, kdo má Ukrajině pomáhat. To je taky vaše úloha. No to tam takhle, takhle říká její parafrázu, není to přímá citace. To říká Katia Klas A e, všechny ty spektáky a, a, a telegrafy a politika e, si vypichují tohle z A dokonce i některý ukrajinský, kijevský zdroj. nikoli strana U.A. to píše taky, a ono je to i na kijevských zdrojích. Že, že prostě e, jakkoliv to na první pohled dobře zní, tak logika toho je úplně jiná. A e, než jsem sem šel, tak jsem si otevřel článek, který dal všem pro politiko bývalej, bývalej vrchní velitel spojeneckých vojsk v Evropě, generál Ben Hočes. musím najít. Jo, tady dle, tady dle je ten intervju tý Kalasový, a to dala pro dala pro, kruci, kde to je to pro, pro nějaký britský noviny, ten Ben Hodges, to mám na straně, Tady no. no, tadyhle to mám. jo. Ben Hodges eh, vystoupil pro eh, na rozhlasové stanici Times Radio, jestli to je od britských Timesu nebo nevím. A ten reaguje na to, snaží se vysvětlit, to povolání všech amerických generálů a admirálů eh, na jednání v Quantico kvant ve Spojených státech. Mm -hmm. Mm -hmm. Tohle, tohle nemělo vysvětlení a nemá zatím. A Ben Hodges říká, že zatím vidí, za prvé, pravděpodobné oznámení 20% snížení počtu vyšších důstojníků a změny ve struktuře amerických ozbrojených sil. Pravděpodobně se bude mluvit o nevhodných únicích informací z Pentagonu do tisku. Dá se myslím, že půjde o restrukturalizaci velitelské struktury, změnou složení styl a důrazu na vojenskou strategii, Eh, rozumně neustále Bieleidum mluví o nutnosti zaměřit se na naše hranice, na západní polokouly od Gronska po Panamský průplav, včetně Venezuely a tak dále. A znamená to ta, eh, dost možná stažení, stažení eh, amerických sil z Evropy. Třeba ne všech, ale ale podstatným stažení. A potom, potom je to k čemu k čemu směřuju. Když prezident před pár dny řekl, že Rusko je papírový tygr a Ukrajina může, může vyhrát, znělo to, by vzhledem k tomu, že Evro... Rusko je papírový bylo na čase začít stavovat síly z Evropy. Nejsem si jistý, jestli to tak myslel, ale je to logika. Teď je podle mého názoru nejhorší možný čas na opuštění Evropy, říká Hodges. A já to doplním. Já bych se vůbec nedivil, kdyby všechny tyhle kroky měly společný potext. Ty, Zelenský, si říkal, že když budeš mít takovou a takovou podporu, tak to Rusko porazíš a říkáš to pořád tak chceš váčit. Ty, Evropo, dáváš zapravdu, pravdu Zelenskýmu, že když se bude dál váčit, takže Ukrajina nakonec vyhraje, že Rusko je na tom špatně, špatně ekonomicky. Takže vážený Zelenský, vážená Evropa, když chcete válčit, tak si válčete. Já vám dávám zapravdu, že vy, e, že Ukrajina plus Evropa může zajistit vyhrání války. Tak to teď dokážete. Konstatuju, že Rusko je papírový tygr, vy to říkáte celou dobu, tak já vám to potvrzuju, tak si válčete sami. To je druhý možný výklad. Risku já rozumím oběma hmm. variantám, ale nevím, která je ta, ta správná. Já to prostě nevím. A když se podíváš na ty incidenty se eh, těma dronama, s těma, no. těma ruskými stíhačkami, no. tak, tak je to neustálá eskalace. Eh, dokonce i eh, německý minister obrany Pistorius, který jede, surfuje na velké proti ruské vlně tak ten prohlásil, že Evropa se za každou cenu musí vyhnout ruské eskalační pasti. Jo, že schází málo a bude to, bude to všechno jinak. A že by ty eh, agentura Bloomberg uvádí s odvoláním na anonymní zdroje, na souci Británie jo, varovali Kreml, že jsou připraveni sestřelit ruská letadla. Ale Boris Pistorius říkal, že se vždycky musí koupit na rámec a že to není jenom tak. Totež, totež pro, prohlásil Rubio, že, e, že sestřovat ruský letadla se nebudou. A najednou e, dnes Rute, který, který první se byl v prsa, Postemně mě na ně, já, já, to, já to ty ruský letadla budu, budu chytat holýma rukama a já jim ukážu. Tak dneska, dneska, už, dneska už vydal úplně jiný prohlášení, že se vždycky musí přihlížet k okolnostem. Jo? A najednou, najednou je to prostě všechno úplně jinak. A platí premisa, kterou jsme tady několikrát měli. Kdyby Západ Chtěl bojovat s Ruskem a byl to, vyhodnotil si to, že Rusko je ten papírový tygr, Jak už by Západ dávno bojoval, bojoval, už by zavedl tu bezletovou zónu nad Ukrajinou, už by Rusko dobombel, dobombardoval do doby No, ku podivu ne. Jsou to, jsou to zejména vždycky ty malíci, e, takzvaní malíci, kteří štěkají e, jako nejhlasitějš. E, je třeba sestřelovat, je třeba bombardovat, je třeba Rusko zničit, je třeba mu dát lekci. Jo, ale ti, kteří nesou na bedrech e, mítíhu to, toho odpovědného rozhodování, tak ty zatím vždycky dokázali včas zarazit. Uvidíme, co z toho bude. No. To, čo hovoril si doteraz ty, tak vlastně stojíš v jednom šiku s profesorem Marsheimrom, kterého teda často aj tu v tejto relácii citujeme a je jedným zo světých na tvojom orloji yeah. komentátorů, kedy on hovorí toto. Zacitujem něco z jeho komentáru. A tiež teda vysvětluje to Nelogické správanie Donalda Trumpa takto. Vojna na Ukrajine sa vyrieši na boisku. Faktom je, že Evropanie a Ukrajinci na jednej strane a Rusy na strane druhej mají také odlišné požiadavky, že nie je možné tieto dve pozície zosuladiť. Myslím si, že Trump by naozaj chcel dosiahnuť dohodu, ale teraz chápe, že dohodu dosiahnuť nemůže. Obratne sa stavia do pozície, aby ho nemohli obviňovať, keď Ukrajina vojnu prehrá. Preto nezastavuje dodávky zbraní na Ukrajinu, ale nutí Európanov, aby za ne platili a hovorí všetky tie správné veci o a sankciách. Európania mu povedali, že jsou za sankcie, ale on neurobí nič, kým niečo neurobia oni samozřejmě, že nič neurobia. Takže neskôr keď Ukrajina padne a ľudia povedia, že mal zaviesť sankcie, bude môcť povedať, že chcel zaviesť sankcie, ale Európania ne, to neurobili. A bolo by přece nespravodlivé voči spojeným štátom, keby sme len my niesli následky zavedenia sankcií voči Rusom. Takže zhrnuté počiarknutie hovorí Marzajmer, veľmi šikovně Donald Trump manévruje, aby sa vyhol většině obvinění, keď Ukrajina padne. V tomto momente však jasne chápe že nie je možné dosáhnout žiadnu dohodu. Čiže jinými slovami přesně prerozprávané to, co si doteraz hovoril ty. No tak, hele, tam začínají být šikovní úplně, úplně všichni. Donald Trump říká, Evropa vyzývá Donalda Trumpa, aby zavedl nejvostřejší sankce na Rusko, zejména teda ty sekundární sankce. No a Donald Trump... To udělat nechce, to je zcela objektivní, protože to už by jinak udělal. A odvrací to jednoduchou taktikou. Říká, my ty sankce zavedeme, když stejný sankce zavede Evropa proti Indii a Číně, když se Evropa nejdřív stá sama ruského plynu a ruskýho, ruský ropy což Evropa udělá nemůže. Vy a Maďaři to nemůžete přejít na jinou Evropu než Ruska, zatím z většiny dovážet musíte, s je to velmi podobné, protože prostě nemáte přístupu moře. My taky ne, ale my nějaký takový, my máme naspoň napojení na Německo. No? A čili, čili pro Evropu, Evropa má před zimou, takže potřebuje naplňovat zásobníky, když je na tom líp, daleko líp, než jsem čekal, kontroloval jsem to dneska. Ale stejně, stejně ty zásobníky tě nevydrží celou zimu. A budeš potřebovat, budeš potřebovat další, další plyn, protože nevíš, jaká ta zima bude. A když přijde tvrdá, krutá, tak jako to bez, bez ruského plynu nebude. Takže, takže Evropa to neudělat nemůže. Z Indii vyjednává o rovské obchodní dohodě. Už vyjednávají deset let. A prej se pokračilo. A dneska by měly zabec eh, trestný cla na indický dovozy do Evropy. Tak jako eh, Evropa ztratila částečně trh ve Spojených státech a teďka ztratila teďko, částečně trh v Číně a bude ho ztrátit dál. A teďka by přišla ještě o, o Indii mimochodem. V podepsala eh, podobnou dohodu s Indonézií. A na unijních e, serverech to, bylo, to byla oslava, jako kdyby e, poslali kos, e, kosmonauty na měsíc a založili tam e, první e, lidskou stanici tak to by asi byly stejný tulky a stejný, stejný rozsah. Že z Indonézií podepsali zónu o vo volném obchodu. A jak to je, jaký to bude úžasný trh, že je na vzestupu automobilový průmysl, jak, jak jako toho bude těšit. On mi někdo chce vykládat, že automobilky typu um, Volkswagen nebo Renault nebo Stellantis tak ty jako doposávat nevěděli, že na mapě světají nějaká Indonézie, která má skoro čtvrt miliardy obyvatel a že by se tam dali prodávat auta. Oni to doposávat nevěděli. To, to čekali, až, na, až je objeví pro ně Brusel. To je nesmysl, jo. Ale Evropa dneska prostě potřebuje každý rozšíření trhu, protože začínají chápat, která běje. Eh, takže takže eh, ta smlouva s Indií by okamžitě padla, kdyby, kdyby tohle zavedli. S Čínou tam už, jsou, tam už jsou něco odvážnější, ale nemůžou si dovolit eh, eh, se obyjít bez čínského zbroží. Zatím, zatím to teda nejde. A nemůžou, se, ne, nemůžou si dovolit taky zavraždit ten čínský trh najednou, protože kam by potom dodávali. Rusko nemají, Čínu by neměli, Indie by neměli, tak eh, Ameriku Ztratili z části, tak kam by, jak si ty evropské kapacity šly. Čili, čili tohle, tohle je prostě, tohle je jejich problém. A vedle toho, ta Indie, ta Indie vzkázala dneska Trumpovi a říká, my jsme připraveni zcela se odstřenou od ruských energetických nosičů. V případě, že zrušíte sankce, vůči Venezuele a Iránu, aby jsme mohli nakupovat energetické nosiče tam. Protože jinak, kdyby jsme se odstřelili od Ruska, tak by to znamenalo, že by jsme šli na uh, ty neembargované trhy, a kde prostě nafty není dost, takže by, takže by cena vylítla obrovským způsobem Nahoru. A to se naše hospodářství může dovolit. Čili Trump hraje chytristiku, ale indové i hraju, hraju už, uh, už s ním. A Indie je taky, pokud Indie vydrží v téhle pozici, tak Trump může na uh, trestání Ruska skrze sekundární cla prostě zapomenout. No ano. Toto dáva logiku, že keď máš proste okolo seba takýchto lúzov a lokajov, ktorí za tebou chodia a presvedčujú ťa neustále, ako musíš bojovať a pomáhať a Ukrajina je silná, len je zbranie, a len toto, a len tamto, a ty hovoríš nie nedám, lebo prehrávate a keď to je príliš dlho a príliš ti s tým a uši, tak môžeš zahrať takúto partiu, že dobré, dobré, keď pravíte, že je to tak, že už len dajte tu a vyhráme tak dobré, tu máte zbranie. Keď chcete zastavať ropu, tak nech sa páči, začnite seba a zrazu vidíš, že ty, ktorí najviac kričia, že zrazu to sami nevedia naplniť, to je bochop, dobré, to je jedna stránka veci. Keby tu teraz sadila s nami někdo z mainstreamu, tak ti povie, je to úplně inak. Je je, já vám přesně projím, to je. Rusko prehráva. Pozrite sa, každý jeden deň mu Ukrajinci zbombardují nějakou rafinériu, prejavilo se to na cenách hropy, prejavilo se to na tom, že Rusy napríklad na Krimeč, kde už jsou veľké rady na benzínkách, benzín im dochádza, ekonomika je v katastrofálnom stave, to je nám otázka času, kedy sa to celé zrúbe, zrúti. To, že Donald Trump teraz tlačí na to, aby jednotlivé krajiny mimochodom teraz jednal presne o tom istom s tureckým prezidentom Erdoganom, ak ten na to pristoupí, ďalšia rana pre Pre Rusko príde o ďalšie zdroje energií. Pokiaľ ide o Európu. Nie je pravda, že Rusko a že teda Maďarsko a Slovensko sa nedajú prinútiť k zastaveniu ropy. E, napríklad tuto píše Bráňo Ondruž, Europoslanec niečo ti zacitujem. Tak nám to Donald Trump zariadil. Rusku ropu prestaneme dovážať dobrovoľne hovorca Európskej komisie. Oznámil, že komisia vyhovie Trump u a zabrání Slovensku a Maďarsku v ďalšom doveze lacnejšej ropy, keďže máme výnimku zo sankcií a z že museli sami súhlasiť, lebo si vyžaduje jednomyselný souhlas členských krajín, čo prirodzene neurobíme, lebo je to ekonomická samovražda, tak komisia navrhne také prudké zvýšenie cla, že to prudko zvýši cenu ruskej ropy. Na to souhlas Slovenska a Maďarska nepotrebuje. No, toto hovorí Bráňo Ondruš Smerák. Europoslanec, že, že toto sa ide udiať, čiže ani tento argument vočko neplatí, že Slovensko s Maďarskom sa nedá obísť, dá sa obísť, bude obídené cez takéto zvýšené clá na Rusku ropu. Čiže a to a za týmto všetkým, áno, Trump si to uvedomil, Trump to konečně pochopil že Rusko jednoducho od dneska je už na kolenách ekonomicky rozbombardované rafinérie, obrovské úniky peněz, a teraz máš v mainstreame kopec článkov, kde už presne hovoria o koľko percent klesla produkcia o percent hospodárstvo padá všetko, do toho ešte Trumpové snaženie odpíjte sa úplně od, od ruskej ropy, toto keď sa prostě podarí ruskému stroju do peniaze a jednoducho tuto vojnu nebude môcť ďalej proste hrať. Do, navyše Trump ešte dodal teraz, alebo dodá Zelenskému nejaké úžasné zbraně, které, ak Rusko rýchlo neskončí vojnu, tak hledajte si ukrytý, hovorí Zelenský, který začíná byť veľmi hustý v poslednej dobe. Skrátka, a dobře, nech to lebo končíme, skrátka, do, dobře, zhr, po, počarknuté, zhrnuté Trump, ano, otočilo 180 stupňov, lebo realita sa zmenila za ten půl rok tak, že jednoducho Rusko túto vojnu nemôže vyhrať a vidíme, že je úspešná, e, úspešná strategia Ukrajiny, ktorá mu, ktorá mu ničí tie a do toho prichádza úspešná strategia Trumpa, kde jednotlivé krajiny sa odpilia od prímov z ruskej ropy a ruskému strojdu dojdu peniaze a za otočkou Trumpovou je pochopenie tejto situácie. Tak. No... Takže já to vezmu kousek po kousku. Eh, Agentura TASS 18. září vydala informaci, že Mezinárodní rezervy Ruské federace k 12. září eh, činily 705 miliard amerických dolarů, čímž překonali historické maximum uvádí Centrální banka Ruské federace. Prvnímu lednu 2025 to bylo 609 miliard dolarů. Jo. Mezinárodní rezervy Ruska se skládají z monetárního zlata, zvláštních práv čerpání, rezervní pozice u Mezinárodního měnového fondu a prostředků eh, cizí měně. Takže eh, po třech a půl letech eh, války Rusové mají, mají eh, historicky maximální devizové rezervy. Za mě je to docela zvláštní, ty devizové rezervy, ty místě dovolí dva roky války. Jo. Pokud by je chtěli, chtěli čerpat a neměli už nic jiného. Já jsem ten poslední, kdo by bagatelizoval eh, dopady sankcí a eventuálně další dopady na ruskou ekonomiku. Dneska jsem vydal dvojčlánek o tom, jak to Rusko vidí a Centrální banka. popisuje tam čtyři scénáře, s kterými pracuje Ruská Centrální banka. A já bych si přál, aby stejný rozbor byl, jsem si přečetl o stavu Evropské unie, protože jeho zpráva, má, já nevím, 700 stránek. Mimochodem, dneska je to ro... nebo bylo to tenhle týden rok od toho, kdy Draghi tu zprávu zveřejnil. Mm. Co se stalo? Nic, jo? Nic, po, Rusomé... po roku je Draghi sklamaný ještě víc jako před rokom. No, <laughs> to, se no. tak, tak, to, to se stalo. To se stalo. Čili, čili takhle to vypadá v Rusku. A o tom se u nás nepíše. A teďko, teďko k tomu, ano, ty zásahy na ruské rafinerie, toho Ukrajina teda skutečně vymyslela strategicky a skutečně to asi funguje, protože to je těžké poškozování ruský energetiky. Ale jedna věc je dostatek benzínu v ruské federaci a druhá věc je, zda může Rusko vyvážet ropu do celého světa a zemní plyn do celého světa. A tahle schopnost ohrožena není, Čili příjmy tam, příjmy tam budou. A ruská ekonomika, i když s potížema, tak pořád ještě roste a poroste. A mimochodem, e, ruská společnost si žije až na to, že průmysl je ve válečném režimu, tak ruská ekonomika e, a vůbec společnost žije normálním životem. Smluvní vojáci docházejí v dostatečné množství na rozdíl od Ukrajiny. My se bavíme o tom, jak ta ruská ekonomika se zesype, ale nikdo z nás e, se nebaví o tom, že ukrajinská ekonomika už se dávno zesypala a Ukrajinská ekonomika, když vezmeš celý HDP Ukrajiny, tak má přesně takový výnos, nebo generuje prostě takový výnos, jaký Ukrajina potřebuje pro financování svých válečných operací. Ale pak tam máš ještě druhou půlku rozpočtu, což jsou výdaje všeho možného druhu, důchody, zdravotnictví, školství, budování, zničené infrastruktury a tak dále. Prostě takovýhle ty věci. A na to Ukrajina nemá peníze a je odkázaná na západ. Nemá žádný rezervy a je odkázaná na západ. A když se na západě vybere, tak Ukrajina bude fungovat. A když se na západě nevypere, tak se Ukrajina prostě zhroutí, protože její finance to neunesou. Ukrajina nemá žádných 705 miliard amerických dolarů ve zlatě a e, rezervách dneska, dneska už v Jánu, e, v e, těch západních měnách a západních papírech už není vůbec nic. Já si myslím, že to jsou devizové rezervy, kde už není to číslo těch 300 miliard dolarů, které jsou na západě zmražené, to, to, to si myslím, že už v tom není. Nevím toho, myslet znamená nic nevědět, nevím to. By to tam může, ale i tak by to bylo 400 miliard dolarů. A to není, to by samozřejmě rekordní číslo nebylo ale bylo by to někde, dejme tomu, na úrovni toho, když ta válka začala v roce 22. Takže je jedna věc, s čím pracujeme my a chceme pracovat my a s čím pracují Rusové. A Rusové mají ještě pořád možnost vždycky utáhnout prostě kohoutky, v vůči domácímu obyvatelstvu. Ono by to bylo nepopulární, ale to domácí obyvatelstvo chápe zatím to, že když se třeba půl roku bojuje, tak Rusko teď nemůže přestat. Nemůže přestat, protože ty oběti by byly zbytečné, to všechno, čím se Rusko zatím prošlo, by bylo zbytečné a to Rusko tím, že by souhlasilo s tím, jak si to představuje Západ tak už by se nikdy nemohlo postavit na Západu na odpor. Čili Rusko bude rozhodně bojovat dál a má k tomu rezervy. Jestli to bude stačit na soustředění kolektivního Západu, já nevím, ale kolektivní Západ, rozumí bez spojených států dneska, to znamená kolektivní evropský západ, tak ten chce hunit Green Deal, což jsou obrovské finance, ten chce zbrojit, což jsou obrovské finance, ten chce, co to ještě chtějí, ten chce modernizovat svoji ekonomiku, což jsou obrovské finance, ten západ je zadlužený což jsou obrovské finance na, eh, dejme tomu, udržování toho zadlužení, prostě eh, placení úroků a eh, omezení dalších eh, přijímání nových. nových to. A to jsou, to jsou obrovské peníze, které jsou potřeba na vedení ukrajinské války. A Evropa na tohle prostě všechno nemá. No veď nemá. <laughs> nemá na nic. Preto no. chodia ako pes okolo horúcej kaše okolo tých ruských zbrazených devízových rezerv. Doteraz no. teda doteras teda berú tie výnosy z tých rezerv, ale rezerv sa ešte nedotkli, ale teraz dnes zachytil ti včera, že nejaký politik nemecký navrhol už s týmito to zahýbať, že už priamo zobrať z tých rezerv. A teda vymyslel to nějakým způsobem, že budeme z těch rezerv brát a když ruskou vojnu skončí, tak potom se to tam vrátí, že to vrátíme do těch rezerv. taky taková nějaká chytračina už se tam děje. Ale dnes jsem právě četl, že nevím, belgický premiér, alebo kdo povedal zásadně proti, že... Lebo si uvědomuje, to je ještě posledná věc, které se nedotkli, lebo si uvědomují, že keď by sa tohto dotkli, tak by mohli spôsobiť taký chaos a tak takú akoby nedôveru okolitého a ostatného sveta, že jednoducho by mohli na to sto horšie doplatiť, ale vidíš to na nich, že tieto peniaze, tam tie ruské zmrazené devízové veci ich neskutočne lákajú, neskutočně, lebo no prečo? No lebo sami peniaze nemajú na podporu té Ukrajiny, a keby toto mohli nejak odblokovať toto by si mohli zobrať tak aby to nevyrušilo tých ostatných tie ostatné státy ktoré tiež majú devízové rezervy tam tak by to urobili okamžitě. več to je taký krásný zdroj peňazí ktorý by im spadol z neba ale nedá sa to lebo boja sa teda nie dá sa to ale boja sa že nie, nie sú si celkom istí či by neboli hrozné škody tak chodí okolo toho voľko ako jako pes okolo horúcej káže, okolo týchto ruských peňazí No máš pravdu, ale tohle já říkám od samého začátku, co s, tím, co s tím přišli. My máme na západě 300 miliard ruských aktiv, tak je, tak je přece použijeme. A já jsem říkal, to, to, to není nic nového, to, to je jaro 2022. Já jsem napsal na kose, říkal tady na svobodném vysilači, že to jako nemůžou udělat a v momentě, kdy to udělají, tak je to konec eh, důvěryhodnosti Evropy jako, jako investičního a bankovního centra. To prostě nejde. Eh, vem si, že Deutsche Bank, tím nemyslím Bundesbanku, jo, myslím Deutsche Bank, tou největší německou banku, Commerzbank, eh, italské banky eh, a určitě další banky, tak ty mají silný podíl investorů z třetího světa, zejména teda z ropných monarchií. E, myslím si, že ropné monarchie jsou dneska i největším e, akcionářem v e, Mercedesu. Jo, a těch firm těch firem prostě bude víc po Evropě. No a e, když teda jsi saudský král nebo saudský Korunní princ, máš tam stovky miliard takhle rozesetý e, v, e, po Evropě, no a v peníze by přišlo Rusko nevím, co by se dělal ty, ale já, já rozhodně bych prodal Nechci. veškerý evropský aktiva. A zmizel. Kdybych, ty na těch penězích měl sedět eh, v trezoru saudské národní banky, tak bych prostě v nich seděl. A mimochodem, Saudí to řekli. Saudí to řekli na tvrdo. To bylo tu, to bylo tu na jaře, kdy vypukla nějaká taková vlna Tak ty řekli, že v momentě, kdy Evropa sáhne na tyhle peníze, tak oni stahujou svý peníze z Evropy. A teďko si vím, že Evropské státy jsou zadlužený. Potřebují ty e, svý dluhopisy otáčet v nových trančích. Oni nejsou schopní je splatit, protože jejich zadlužení roste. Tak to potřebují ty starý tranče otočit. Že jo? E, vydat novou emisi stejného množství, teďko zase e, na chvilku za lepší úrokovou sazbu. No a teďko soudě by řekli, tak pozor, my to nekupujeme, tak kdo by to koupil? Samozřejmě, jsou tady hmm. evropské banky, jsou tady evropské pojišťovny, evropské zajišťovny, evropské penzijní fondy. No jo, ale, ale i to by otřáslo, otřáslo jejich pozicí. Jo. A navíc když by se toho začali Saudí a kataření zbavovat za každou cenu, no tak, tak to vezme jako útěk jako od rizika. A ty papíry, jestliže by v daném okamžiku stál jeden dluhopis 100, tak při takovýmhle masivním prodeji by klidně mohl stát i 110. Hmm. Jo? Nebo teda respektive stál by 90 stál by 90, to by za to dostali. Ale ten úrok by odpovídajícím e, způsobem o těch 10 bodů 10 bodů vyrostl. Jo? Protože, protože pro investory ty ostatní by, by to byl nákup vyššího rizika. Když sa utíkají, tak já mám do toho strčit svoje těžce vydělané peníze. A takhle istý... by, no, takhle by to vypadalo. A proč těch istých nevyplašilo už to, keď sa siahlo na ty výnosy z těch zmrazených rezerv devido, devizových? Protože to je výsustná jurisdikce evropského společenství a říkají si, že oni mají vedle, vedle toho ještě jeden argument a to je zatažení ropného koutku, ropného a plynového koutku. Ty můžeš namítnout, že to Rusové měli taky a nakonec jen to platný. Jo a ne. Ano, Rusové to měli taky. Ale Rusům to zatažení toho ropního a plynového koutku nepomohlo. Protože tady byly ještě Saudové a katařani. Ale když by Saudové a katařani různý kohoutek zatáhli, tak Evropa, Evropa a svět už nebude mít dekupovat. Prostě nebudou zdroje. No, my už budeme v té dobe na zelené energie fíča. No, takže nás už to trápiť nebude. Je, máme tři štvrtě vlčko, končíme, lebo aj preto ty si ne, nebudeme naťavať tuto reláciu a ty máš náročný deň za sebou. Já ja jen teda záverom skonštatujem, že tak, ako jsme vám slúbili, žádná jednoznačná odpověď tu nezazněla, nevíme naozaj, jako to je, ale, ale dávám takú jednu závěrečnou vetu, že víte čo, ale že Trošku zafrajujem teraz, ale však kto nás pochválí, keď sa nepochválíme sami, Vlčko. Ale my sa tu nezvykneme mýliť. Ako ste aj dnes počuli, aj pri tej migrácii jsme mali pravdu, aj pokiaľ ide o Green Deal, sa ukazuje, že jsme mali pravdu, tak viete cože? že nakonec to kľudne může byť tak, ako to tu dnes Vlčko pod, popísal, ako napokon to hovorí Marzheimer a podobný, že to, čo sa navonok javí, ako totálna otočka o 180 stupňov Donalda Trumpa, že to zase až takou úplnou otočkou byť nemusí, len ako keby treba na tú politiku hledět jako na něco, čo vám na prvý pohľad nemusí dávať význam, ale keď sa na to pozrieť, ako keby z nadhľadu a dokážete odfiltrovať všechny ty emócie, kterými to vám lomcuje, tak viete tam na v tom celom a nejaký poriadok, a že ten poriadok dokonca může byť aj u toho Trumpa, který vyzerá veľmi chaoticky, a takto popísané, jako dnes, jsme vám to popísali, jako jednu z možností, by to dávalo potom taký obrázok, že, že až taká veľká 180-stupňová otočka Trumpa sa nekonala, napriek tomu, že to na prvý pohľad vyzerá úplně inak. No... Tak toto som chcel na záver povedať jako také možno vyústenie celé této naše dnešné relácie. A ako som povedal, nebudem ďalej zdržovat, lebo aj tak jsme si túto reláciu viac ako býva bežné natiahli. Len teda dodám, že maily prečítame v listárni v útorok o 9. hodine ranej. Můžete nám maily písať počas víkendu v pondelok, aj tie budeme čítať. Takže všetko, Vlčko, ďakujem ti veľmi pekne za dnešok. Uh, Nemáme za co Borisku dnešní relácie bych nazval jako... Relace o tom, co si kdo přeje, no? nebo výklad na přání, mm -hmm. protože, protože ti vždycky a jedině správní mají výklad podle svého přání. A možná, že my dva jsme tady prezentovali výklad podle. Našeho přání. Vyloučit se to rozhodně nedá. Já jsem se snažil být objektivní eh, maximálně a nějakým způsobem vyhodnocovat fakta, ale eh, nemůžu vyloučit že jsem byl v klasickém režimu odce myšlenky. Napokon, napokon, a to teraz ne, nemá být podpásový úder, len teda také, že, že potvrdenie těchto tvojich slov. Napokon však Voxa sa nedávno mýlil, aj pokiaľ o ústavný súd a jeho rozhodovanie o přiznaných priznaných a nepriznaných koalíc. Takže Voksa sa mýlil, a čo je na pekné, vedel sa... Ospravedlnit verejně tomuto súdu, že se mýlil vo svojich odhadoch a teda, že se že teda ospravedlňuje a děkuje súdu, že rozhodol inak, jako teda on predpokladal. Takže toto, právě mě je to podpásovka, je to skôr také potvrdeně toho, o čem hovoríš. Je to, je to přesně tak, Borisku, za mě to byla elementární slušnost, protože tajím se tím, že jsem ústavním uh, soudců ani trochu nevěřil, jo v tomhle. se ti ani nečudujem, keď člověk sleduje, čo se dělo v Moldavsku, čo se dělo v Rumunsku a tak podobně, kde se to celé otáče, tak já se ani nečudem, a ešte navíc, máš máš nějaké skúsenosti s Ústavným súdom, takže jsou sú důvody, prečo si mu nedoveroval zkrátka. No. Je, to, je to tak. No. Prostě z něčeho jsem vycházel, e, Ta má analýza byla vedená, byla vedená emoce, má tudíž byla špatná. Nedá tak, Ale pointa je uh, ta, že nejsme neomylní a keď se mílíme, tak se vieme ospravedlnit. Tak toto jsem chce povedať. Přesně tak. Dál. Takže, Borisku, díky tě, díky našim posluchačům, že s náma měli trpělivost, těším se s nimi na setkání v s tebou taky. No a pěkný e, poslední zářijový víkend. Tak, Užijme si ho. Tolko. VOK, zakladatel a prevádzkovatel internetového portálu Kosa. A tolko v podstatě v této chvíli z vánsko štúdia i Boris do dobočuť. Táto relácia vznikla za podpory dobrovolných príspevkov našich poslucháčov. I ty sa k nim můžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnyvysielac.sk Ďakujeme.